Ja, då är vi igång igen här. Är torsdag 28, äh, onsdag. Den 28. 7, augusti. 2013. Alltså den. Och äh, den. Onsdag den äh, onsdag 28. Äh, augusti då. 2013. lite en liten promenad här. Jag lite ungdomar också faktiskt. Förut. Gjorde jag. jag, var redan de gick kryckor där, med en rullstol. Och där går en vandringsled som vi ska ta oss till. Lite här. Och naken överkropp har vi också. Och lite tärbyxor här. Jag kan inte gå naken nämligen här. måste ha lite kläder på oss också. Det är väldigt varmt skogspromenad här. Så vi kommer väl hamna i skuggan också. Ja men nu kommer jag till vandringsleden här faktiskt. Den hade jag tydligen korsat. Man har avverkat det här som jag inte kunde inte se det, men nu kommer vi ju till. Ja, det här var ju vandringsleden då. Konstigt nog så kunde jag inte se den. Men som sagt det var det en större grupp där med småbarn från skolan som har varit i skogen. De har till och med dragit en rullstol också på något konstigt vis. pojkar som hoppade på kryckor där och så var det små flickor. Så vi ska ta lite promenad i skogen så här, utan en cykel. Jag tar det lite lugnt. Här är ju vandringsleden då. Och så här är ju vandringsleden som går rakt igenom här, men den har jag korsat utan att kunna se den. Nu går vi in i skogen här, bara Länge sedan vi var här inne i skogen. Jo, igår fick jag lyssna på ett mycket konstigt ljud. Och Liksom i huvud bara så här. B-datorn. Gulla mikrofoner här. B-datorn liksom den här hårdisken den håller på. Och... Ganska så högt ljud. Jag först framåt kvällen. Det alltså står först framåt kvällen. Som jag kunde konstatera. Att det var brandvarnan. Upp i taket jag lyckades till slut pilla bort ett sån här litet batteri, det är flera små och äh, så att den blev tyst då så jag täckte över den också med med A4-papper med tejpit i taket där så att den inte syns alls för det locket, plastlocket är borta och äh, äh, i mars fick jag ibland varnat upp då så att den slet jag bara sönder, men eh, jag fick jag lämna sig med protokollet så att man ska flytta. Batterier slet jag sönder där. så här små batterier men den börjar komma det är väl på väg att ta slutet det börjar låta så här konstigt om. Brandvarnan här snubblar man på stenar också så att det är lika bra att man inte har någon cykel här. Det är inte så lämpligt att cykla här tycker jag det är så mycket stenar. Så att en skogspromenad blir det nu då. Det Håll i apparaten här Men det gick här uppe verkligen. Jag har gått en hel del här Både på hösten och vintern, Och nu blir det alltså en Ett litet äventyr i skogen här Det var en samling med barn Och de hade dragit en rullstol också här faktiskt Med vispesfärg måste jag ha varit Jag hoppade på kryck Så har jag stängt av brandvarnan där, den håller inte på med massa konstiga ljud och det var inte B-datorn alls inget fel på B-datorn däremot så vill inte Winamp fungera som den skulle den stängdes av hela tiden så jag var uppe under natten här och morgonen uppe och så somnade jag om och så stängdes det av igen men eh, nu får B-datorn vila upp så här man kan göra en ominstallation också då men nu är det C-datorn som strimmar så att eh, länge sedan vi gick här i den här just där vi går nu och jag vet inte om jag har dragit någon cykel här men den har jag bara gått här Jag är på vintern och på hösten Det var ganska ny här så att eh, det svara i skuggan nu jag korsar den här vandringsleden men jag kunde inte se den för man de har en massa maskiner där jag kunde ju se att det var lite söta småflickor också. Så han på kryckor. Så drog personalen en rullstol också. Nog. Ganska mycket stenar också här. Och vi har naken överkropp också. Och sen har vi och då. Så det är den andra militära verksamheten som pågår. Och det är då amerikanska kamouflage. Inte det vanliga gröna. Svenska det här är ju så grönt, så det är inte klokt. Och den har Det är pep också, jag hör lite pip ljud. Så att jag inte inte döv. ja, nu ja, är i alla fall på vandringsleden. Jag måste ha korsat där, men utan att se dem. Så att... Äh, skogsvandring blir det. det. är också skönt att hålla på att slippa på alla man kan gå in i skogen så här. Jag har gått till Skärmsund faktiskt också. Det är helt otroligt pissande detta. Oj, oj, oj, oj. Ständigt detta, detta pissande. Det är hur jobbigt som helst alltså. Oj, oj. Vad tålig det som är kvar i det här över trädet. Alltså det är ganska mycket vassa buskar och liknande så ska man inte ha Man måste ha långbyxor på sig Man kan även bli rispad på överkroppen också utav Bofingern var där Det var länge jag gick här faktiskt och Så småningom ska man kunna komma upp den här mobilmastan och, uh, Här går uh, Ja, jag tror vi går den här vägen nu. Så att, äh, måste jag måste röra lite grann på sig. Cyklar är en sak, men äh, att ha omkring i skogen är också bra för kroppen. Äh. Det är inte lätt att komma fram med en cykel heller överallt i skogen. Här ligger solen helt så fint. Det är en fin sommardag. I morgon när jag sätter i Hedemora så såg det ut som att det skulle komma regn på eftermiddagen så vi vet inte hur det ska lösa, får jag får ta med mig en liten paraply. Men jag ska ju bara gå. Sen när jag ska hem ska jag bara till eh, från Sveaparken för jag till eh, Myrgatans hållplats. Det är bara en liten bit att gå, det tar några minuter. Det tar väl kanske, ja, tio minuter kanske. Det är typiskt. När man ska ner dit så det hålla på att regna. Men det får vi se hur det blir. Den här ryggsäck här och ja, vattenflaskor. Jag har ingenting att äta alls. Jag kommer inte ihåg exakt hur det ser ut här. Men jag tror att man komma upp den här mobilmasten så småningom. Här skulle det funka sig ett man. Delvis är det mycket stora stenar. Och det är väldigt bra då att man tar de här barnen. De ganska små barn där. Kanske var det årskurs tre, någonting var fyra kanske. Och kanske var en, ja, en nio-tio. Ganska små flickorna där. Och han som hoppade på kryckor kan inte vara så kul. En liten knöbrygd pojke som hade hoppat på kryckorna. Det var som har hänt riktigt. Ja, det var länge sedan jag var här och gick så här. Det gjorde jag mycket ändå. När jag var ny här så var det mycket. Då gick jag mycket här. Då gick det här mycket. Den tråkiga hösten som var då och sen vintern. Faktiskt står det är så mycket gick jag här. Jag tycker jag känner igen här uppe. Man har avverkat här. Så mobilmasten ligger där uppe. så att Här har man verkligen. Man har tagit bort jättemycket skog här. Som fanns från början så är långt en lång upphördsbacka upp till. Det ger också en kondition att cykla är en sak för benmuskler och sådana, ja. men att gå och alltså, trava i skogen är också bra. I olika typer av underlag också. Och här är brett och fint, ibland är det smalt. Det bor inte så mycket folk här, men annars är det ju väldigt fina vandringsleder, alltså enormt mycket. Och sen har vi varit ute och cyklat en hel del. Nu kan jag inte riktigt placera, men vi kommer ner dit ja och sen går det uppåt i skogen där det går nog bara runt va? Nej, vi ska gå ner här och så ska vi gå uppåt mobilmasten här så uh, vi travar på och vi kan ibland släcka tusten också med lite vattenflaskor det ska vi ska göra nu där har man avverkat enormt mycket och jag var ute väldigt mycket på vintern också jag var ute alltså väldigt mycket på vintern här Den första hösten och vintern var jag ute mycket alltså Och jag var verkligen påträdd också Det kom den första våren Så att vi ska upp en lång backe så småningom där jag att det kunde ha Det var helt No, Kevin. Ja, det stäffar jag idag. Då tar är, är då bortkopplad. Och jag köper inga en batteri till den. Så han, äh, och så är det papper som är övertejpat där i taket och det var inte B-datorn. måste vi ville Winup och stänga av. Och så har vi C-datorn igång och B får vila. Det var nog Windows-uppdatering som på gång också där. Ska vi börja trava uppåt här? Det är ju väldigt varmt faktiskt. Nu kommer man till norra änden av, ja om det heter Slaggatan kanske. Ja, vad heter det här? Här börjar långsikten börja här nu. Om skogen räknade, så började börjar långsikten med den första husen här som man kan se. Jag känner igen mig här. Det var länge sedan jag gick här. Jag har inte gått här på mycket, mycket länge nu. Jag kan inte minnas när jag gick här sist. Det måste vara på vintern, alltså våren kanske. Då var det lite och kallt och man hade så kläder på sig. Så här gick jag mycket i början när jag kom hit till långsättan. När jag var nyflyttad här, då lärde jag tjäna känna olika vandringsleder och hur man kan komma runt så nu ser vi de första husen som ligger i långsötan jag mötte en tante också en gång här hon hade ju mött en björn Hon ni minns ja. så nu har jag valt i alla fall att ha de här militärbyxorna på mig ifall det skulle vara med vassa taggar och grejer så man blir rispad man skulle egentligen kunna ha sportskortspåse ja alltså, det känner jag igen här men jag var mycket här förr i början när jag kom hit på hösten och vintern och våren det första hösten, det första vintern, den första våren nu känner jag igen och här börjar alltså långsättan från skogen räknat så börjar långsättan här det är inte så stort här är den första husen här och så svänger höger vi går uppåt här då ja Nu går vi hit den här vägen, exakt. Och... Äh, här har vi elstolparna här. Vi ska gått upp. Det går en, en väg, heter väg men en vandringsvägen mot skogen. Och... Äh, här går det eldedningar också. Nu går det här. Så att uh, vi har då ska det, igen med det vi gick någon väg uppåt Nu vi ska följa och vi har onsdag då 28 och det känns ju bra varmt och svettigt faktiskt jag har en hel del vatten med mig och det blir jag ganska så varm och het skogsvandring idag vi ska se, vi har några små blommor också här och Så att. Uh, vi såg en. Uh, det var också en skogsled uppåt. Så här har jag inte varit på länge nu. Inte bara länge sedan jag var här. Men här gick jag mycket förr. Här gick jag mycket förut. Det är ju kraftiga uppfärdsbackor och grejer. Man inte tänka på någon cykel där man går. Och ibland är det smalt och ibland är det brött. Och det går olika så här vandringsleder genom skogen. Och det är onsdag. Onsdag. Så att det börjar bära lite grann uppåt också. Vi såg en uh, vandringsled som går här uppåt. Och vi kan se den. Vi kan se den här. Jag håller i apparaten. Den går uh, här till vänster. Vi ska ta oss uppåt. Här ska jag ta oss uppåt. Vi kom därifrån. Den är väldigt brett och fint. Den är bara en smal. Den är väldigt brett här. Och eh, I alla fall skönt att ha nakre överkropp. Det är gula lövsed också. Här det bra. Ska vi få fatta igen går det här då? Ja, det var någon slags där borta som det gick uppåt. Faktiskt. Det verkar ju bara gå runt. Nej. Det går uppåt där. så att jag är där Jo Sup. någter, det här, det här sidan, och... dåligt, vad nöja, sökling, ska det jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, på nästa vandringsled Tack så det inte helt fel men galet skogen faktiskt det är sånt som så här. och berätta så blir det smalt här det är två stegar som går ihop här det är smal det är olika valletreder som går här i skogen Jaha Men här går ju fasen tillbaks igen Det gör det mm. Fast jag såg någon jäkla som gick uppåt i skogen Någonstans här borta ska Jag ska se, den här går nog upp i skogen Här kan jag någonstans göra Vi kommer på den där men här går jag alltså uppåt i skogen. Det finns väldigt nära långsuttan. Och där är några norra vandringsleden som är väldigt bred. Så att du har de här barnen i alla fall varit i skogen idag. De kanske inte var så gamla. Det kan inte vara så kul att hoppa på två kryckor som en kille gjorde där. Det är så knubbig kille. Då var vi kanske 8, 9, 10 år var. Och nu går det uppåt i skogen. Nu går det uppåt i skogen. Och det var inget fel på B-dagorn alls utan det var brannvaren faktiskt som, som äh, höll på lite grann då den. Och, uh, och ja. Wow. Boxgran i rosespärr. Jag hade vi. Jag hade red dig säkert. Nu var det var ja, en rosespärr. Jag också. lite grann jag har gått för länge här nämligen där uppe ska vi ska se om vi kan se några svampar och sånt här också Flås. jag hörde det alltså jag hade en hårdisk en gång som gick sönder på 90-talet alltså. bara köpt så jag fick för mig liksom att nu b Berggates hårdisk på gång och lägga av. Jag kan inte lokalisera ljudet, riktigt Jag kommer en steg här. Jag ska kanske en filmkamera också, men man måste hålla på att hålla i den. Man kan bara filma 20 minuter också, sen bryts det faktiskt, så måste man börja filma igen. Det där kom från från. Ja. Nu är lite det, här. Ja, det är lite här vi går här det är, det är en stor jäkla skog vi har Precis norr om Långsuttan Så där husen slutar så börjar skogen direkt Det här är ett stort skogsområde alltså Precis i Långsuttans närhet Det är mycket nära Här börjar en stor skog och det är frågan om det är kommunens mark eller om det är skogsbolagens mark. Precis så här nära den stora tätorten. har det varit något problem med insekter och grejer heller. Det, det har faktiskt varit rätt lugnt. Det har varit lite olika med det. Jag ser väl inga svamp heller. Så här är ett stort skogsområde, stort skogsområde, som börjar precis... Gatan heter där borta nu, så börjar skogen direktas. Frågar om det är kommunens mark det här eller om det är. Och så går det olika så här. för att inte slippa cykeln också Det kan vara besvärligt att hålla på med en cykel i skogen och släpa på Jag tycker jag kände igen det här och att vi skulle kunna komma till en annan ledsam som går upp på om det är kommunens mark eller om det är skogsförlagens mark Svea skog, det vet jag Mycket stora stenbumningar också här Men Det är skönt också att slippa en cykel man går i själva skogen så här. Ut på skogsvägarna och grusvägarna så kan man ha en cykel, men inte här. Det är så smalt och bött. Blå färg på trädet. Det var ingen fara med breddotten alls. Men Det hörde man ju i timmar det där. Så att mitt huvud bara. Jaha, jag ska jag spara på biodata. Nej. Slet i gatan. Brandskadad där. köksfläkt En person lättare skadad. Ja. Uh. De har ju år, det borde man ju skött och roligt. Lokas. Stannar vi där för att få oss att gissa, få oss det få oss man så oss man få oss att få oss också det finns de som söktar så här i skogen men jag tycker det är mycket besvärligt. Det sker ju olyckor också att köpa stenar och grejer. Steffe var i militärskogen en gång och körde rakt in i träd. Sen har han råkat ut för ner skador. Han är till där. Är med är små flickor som heter Evelina och Cornelia. De har röda bärdar men de är säkert giftiga. Jag kan inte påstå att jag ser några blåbär heller man jag ser ju självklart inga inga blåbär och inga kanter Vilket lika bra att ha långbyxor faktiskt nu ser vi en svamp som man kan vara till valhalla med om man knaprar på den var Det var inte så att de spetsade våra förfäder spetsade giftsvampen i mjöden så att de blev tokiga det gick nog lust till serien en gång som var mycket våldsamt på tv de skulle visa vikingernas värsta typen av grovhuggna gubbar. Det så våldsamt ut. Fin intervju också här på 17 minuter. Med Lars Berghagen, hans pappa kom från Jämtland. Hans mamma från Dalarna. Han bor i USA tror jag. men Han har i alla fall ett hus i Svärdsjö. Han bor i USA på vintern nämligen. Han kan eller borde. Och vi tar en till stycke lantemot hälsan. Nu håller vi i apparaten. Mycket stenbummig här. Bra träning också för balansen. Jag det bara dra på. Vi får benmuskler och hoppa jobba på här. Oj. Det är stenbömmningar här. Det här verkar helt orörd den här skogen. Det finns ingen overkan på den. Det, inte det här området här. Jag hoppar på kryckor här och drar en rullstol. Det skulle jag vilja se. Jag svårt att jag kunde dra en rullstol kunde dra rullstol genom skogen. Om vi ska börja 7-8-9 får de ju åka bussar ner till stora staden. Bussarna ska åka imorgon. De går faktiskt äh, mycket bevägen. För vi är Osboa över våra mycket by Amsyttan. och sen ner till hus på den vägen. Det finns några bussar som går via Myckelby också i stället för över stället var en väldigt söt flicka där. Hon cyklade på en bondgård. Hon tittade på mig också, hon var väldigt söt. Hon liknade nämligen lilla Natasha nere i, i Märst. Sådär vackert mörkt tår, hon var inte så gammal. Hon cyklade på en på på en bondgård. Det är inte så, inte så bra för småbarn på landsbygden. för de, kan ju aldrig cykla ut på, på landsvägen, det man. ju aldrig släppa ut barn. Så, de får ju cykla omkring på gården bara. De kan ju inte cykla väg som har barn ut på landsvägen, det går inte. Men Det finns en liten skogsväg i närheten, men då måste väl någon vuxen vara med också. Det finns ju de som bor precis ut med landsvägarna, som jag minns nere i Uppland till exempel. Jag cyklade upp till långtåget där så tänkte jag på det också. Att små barn här som vill ut och cykla de kan ju inte komma ut på, på landsvägen. inte. Det går ju inte. He sees the farm and the feeling for them, I think <hör> det är rätt för mig. <hör> kom. kom! Ska jag behöva hämta den? Kom! Jag vill inte gå på sidan. Kortan väntan den. Ja. <hör> ja, då uh, går det till vänster och höger här. Men i alla fall så är det ju mycket vandringsleder här. Utanför långsjötan i alla fall. Nu tog vi den vänstra här. Går igen till höger också. Här har man råkat in och gallrat lite grann. Vi följer den här, den här vandringsleden här nu. Och vi ser vart vi hamnar. Jaha har. Ja men nu känner jag igen. Och Ja, Jaha, här har man ju kört så att man får gå försiktigt här. Här, är, här är, det ser det för jävligt ut. Här är vattenföljda skogsmaskiner jag har kört här. Så det leder upp och till. Här har man kört skogsmaskin skogsmaskiner. Det är delvis vattenfält också. Det är en vandringsled här. Så att man har gjort ljudspår här som har blivit helt enkelt. jag enkelt. jag tycker att jag känner igen det här så ja det gör Jag ja ja ja ja ja ska ja ja jag se om jag känner igen. ja jag Den har varit förut det här Det är Den här i, har varit här förut De småbrudda här med hundar också En hund, mycket liten hund och flera hundar En mycket liten hund och högt väskar En liten var det två, två andra hundar som var stora en stor svart, en stor liten och, och så var det en mycket liten bobe, och då menar jag verkligen puttelviten. Den hunden såg mycket skrämd ut, men hur mycket liten var den. Ja, ja men jag tycker att jag känner igen mig faktiskt. Jag har hållit på gallat här nu, men jag tycker att jag känner igen här, ja. ja. Det är lite, jag kände igen. Ja, igen Jag känner igen När man har köpte skogsmaskiner och gallrat i skogen här jag tror Det är trots att Det kommer är skog här Men här har varit inne och gallrat ett hårt Nu är det okej okay där man har gallrat Man har sparat en del träm här Jag har varit inne i den här ganska täta skogen och gallrat Det är granor det Här finns inget kalhygge Men det, det syns ju ändå att man har hållit på här mörkhårig tjej som var snygg plus en tjej till och två stora hund och en hund var mycket liten pytteliten var den och jämfört med de andra hundarna så var den en liten råtta men den var ju rätt grand. nej ja, jag kände igen mig någon har jobbat på med gallring i alla fall i skogen här och då växer bättre men det kan finnas vattensamlingar och grejer här också Hur mycket länge han gick här, och tyvärr så har man hållit på här med gallringar också. Det var lite rättsskänt på det där. Den försökte komma förbi mig, men den sprang tillbaka hela tiden. Tillsutom såg jag och hämta den. Faktiskt. Så att det äh... är av vatten här. Den har gallrat här och kört med. Ja. Det var två eller tre stort större hundar. Och så var den här lilla, lilla rackaren. Den har nu kallats en pytteliten sak. Och den var verkligen rädd för mig. Den såg skrämd ut, måste jag säga. Rätt skrämd för det. Den var rädd, mycket rädd var den. Så Den försökte komma förbi mig, men den, jag skrämde den hela tiden. Annars känner jag igen mig faktiskt. Jag har gått här förut. Så att... Uh, vi ser lite svamp också. Faktiskt. Det är tyst ett tag där, men ni kanske hörde lite ljud. Ni kanske hörde den här tjejen också. Jag sa ingenting, jag tyckte inte på paus heller när jag mötte den här tjejen. Jag skrämde vid den här pyttedilla boven. Den vågade alltså inte gå förbi mig, men hon var tvungen att fiska upp den lilla veckan. Ja, men det måste vara kommunens mark som är orörd. Skog. Ganska stort och sen börjar skogsbolagen här Tutsig i Sveaskog också Så att nu äh, känner jag igen mig faktiskt Och äh, ja, vi kravar på här Det är sånt som kan hända när man håller på att spela in Faktiskt jag kan möta lite folk här Veta gå eller rasta hundarna Så att den lilla boden var alldeles rätt skrämd. Han försökte komma framåt, han är nog strang tillbaka till den tiden. Och här är det väl vattnet också Här. Genom skogen. Jag har vara lite försiktig här. Ja, man har gallrat. Men det märks aldrig vad man har kört omkring med en maskin. Och delvis så är... Kan det kan vara hjulspår också som är vattenfyllda, det är svårt att komma fram där, det är, jag skulle vilja säga, markskader. Det går att vara en policy där, så håller man på i skogen så ska man återställa sig, sig. Folk använder detta som en vandringsled och det blir då djupa hjulspår, så det blir de vattenfyllda. Man kan gå på sidorna där. Men det blir vissa markskador, och förr hade man ju häst och vagn bestärkt. Ja, den säger tjejen var jättesnög och den andra var ju också. Oj. Oj. Ja. Nu måste jag alltså drika lite vatten här. Ja, men här var det länge sedan som jag var och fläkta på lite grann. den andra tjejen var nog blond den här var mörkhårig och snygg från mattan mycket liten hund jag försökte komma fram men den tittade på mig och, och den var liten och rädd Jag var skrämd stackars lilla boven så nu skulle jag våga stå fram och hälsa lite på mig sen men den, den kom men det är fan en vad här. blir såhär Den börjar närmaste mig Och så tiffar den uppåt såhär Ögonen liksom Krämd, rädd, rädd, rädd Panika i ögonen bara Åh gud vilka snygga tjejer Oj. Jo Man kan mäta Folk här men för de här ska mäta med ingen Det går en vandringsled där också Rinner vatten Den här vatten rinner ner i Trällingen där. Vi ska se om vi hittar Jag har en liten tunn grön jacka med mig också. Och jag hoppas att jag slipper regn imorgon också. Jag ska ju bara gå från bussen till Myrgatan sen. Det är bara en undersökning det här imorgon klockan 13. Jag får sitta och vänta litegrann. Jag kommer dit vid i halv 1. För i halv ett. och sen får jag sitta och vänta helt enkelt, det är bara en undersökning. Så får jag ta en faktura och betala av så att jag har absolut inga pengar. Om man tjejer så skulle man ju träda på benen. Jag fick lite så här för någon kontaktade någon sånt. Jag droppar in ibland och jag blockerar dem också en efter en och slänger dem bara. Tömmer papperskorgen. Där inte har någon som helst kontakt så jag ska leva som en enstöring tills jag hamnar på lång, äh, långsittans kyrkogård så att där har ni så försök aldrig kontakta mig inte mina koser nej fy fan de jävla könssjukdomarna I Uff. jag hade ju dag med en egress en gången med budatt och så tänker jag så här, den också. den kom ju AIDS utöter på IV. Jag tänkte att tänk om hon hade varit smittad. Hon kunde suga honom. Jag var länge sedan jag gick och ingen kamera har jag med mig. Oj, oj, oj, oj. Jag har inte tänkt Han tror inte vatten här förut. Jo, titta. Här är det torrt och här brukar rinna vatten. Vatten brukar komma här så rinner det. Och så rinner det där. Så nu rinner ingenting. Ingenting rinner det. Faktiskt. Lite svårare så här i skuggan är det ju. Men solen är ju varmt och skönt. Nu ska jag se någon kantarell. Fan nu kommer vattnet ifrån, den måste rinna under marken. Den kan rinna högt, högt, högt där ovanför. Den var ovanligt liten boberg och skrämd var den. Rädd. Det kan inte rinna vatten här någonstans. Det går en vandringsled här. Så att nu kände jag såhär, nu jäklar. Nu är det dags för ett skogsäventyr. Tillbaka till de här gamla trakterna. Jag tror vi tar ut på skogsvägarna faktiskt idag. går. blir är lite grann utanför Långsötkan faktiskt, det är vi en bit. Och här är olika vandringsleder. Och ingen cykel har jag. Utan jag... Jag går helt enkelt, så de här och strumporna och militärbyxorna. Och, och naken överkropp. Magen idag ska jag inte tala om. Här man köpte en skogsmaskin tidigare. Där är det där uppe. Och det är väldigt låtigt där uppe. Och ja, där uppe kan man ju se långt faktiskt. Rent och grejer. Jag har varit ett antal gånger där uppe. Det ska finna vatten där uppe men nu är det snusak här. Vi ska rinna ner. I rällingen så här ska vi göra. Faktiskt. Vi tar oss ut på en skogsväg. Där har vi någon fågel. Där har vi någonting där vet jag dudar va? Det, jag det, det var en var det Riktigt snygga. det var länge sedan jag gick omkring i skogen här runt det här området att säga. Nu har det varit mycket cykling. Jag har inte varit här på länge, men här har det varit mycket förr. Första hösten, och vintern och våren. Och... Väldigt, nu ska jag lätta på trycket här, vänta. Det är hörsel också faktiskt nu. Så jag hörde där typiska hårdisken håller på att börja tjuta så här Men det var dåliga batterier i såna små korta i brandvanan. Så nu har jag brytet. Långa bort plastlocket och bröt men skruvade mig istället. Och sen har jag satt på en A4-papperslappet-tape så att man inte ser brandvanaren. Jag behöver inte ha den. I Märsta var det så här att jag fick, jag fick en klock från min mormor mor och hennes upp från Regan. Den var så med damm. Mycket damm kvar det. Och så bytte man ut ventilationssystem i Märsta så att det blev jättekallt. kallt. I det här datarummet var det kallast av alla rummen. 16-17 grader var det ungefär. Det var kallt. Och Jag bodde i alltså en hörnlägenhet i Märsta. Släp till gatan 5-6-3. Det var en hörnlägenhet. Nu håller jag mikrofonen mot mig här så att inte vinden kommer på den. Jag bodde i alltså en hörnlägenhet och det var väldigt kallt. Väggarna var iskalla. Det är en hörnlägenhet alltså. Ni kan ta fram bilder också på Sleipnygatan i Märsta så får ni se bilder på den här höghusen hur de ser ut. Mycket lyhört är det. Man hörde hissar och man pissa och spola och ja. Jag och Moa Leva kunde man höra till exempel en massa häftig rapp, rappmusik och eh, värsta mitten i natten. Och, och party med ungdomarna där ovanför mig med hunden skällde Karlsson hette de. Det känns bra nu faktiskt att komma ut så här med naken eller innan vintern kommer. Därför passa på de här dagarna för det kommer att ändras så snabbt. Det mörknar ju tidigt nu. Klockan går ju en timme fel också. Det ser man ju liksom att hösten börjar komma. Det mörknar. Hönlägenhet var i 17 år och jag borde ha flyttat, jag borde ha flyttat därifrån. Men det var en enorm studio liksom, med så mycket apparater. Mycket kablar och kontakter. Det var knepigt att flytta liksom och koppla ur allting och sen börja koppla in den någon annanstans. Så Jag liksom orkade inte ens tänka tanken på att koppla ur hela studion. Med så mycket apparatur. Och sen börja koppla in den igen. Någon annanstans. Det kommer komma ut på en plan här nu då. Och där uppe har jag varit förut. Det är mot på himlen nere. Om vi får gå omkring, här i skogen så går vi på en skogsväg. Det här har vi varit mycket förut, men inte på länge nu. så Nu är vi tillbaka i de här områdena som ligger. Det ska ligga mobilmast också. Där borta. Man ser inte den här härifrån just nu. Den kan man se. Annars finns en mobilmast där borta. Första hösten och vintern var jag ute mycket. Det är en vän, Lite hitta. Så. Mina vänner. Gunnar mikrofon. Onsdag den eh, 28. Många ja. till Hedemora. Det tar alltså 37 minuter åker åka Myckelby-vägen. Till på Hökmora. Övermora hette det va. Och sen blir det väl by och Berga. Ner till Husby. Och sen ut där vid Svinö De 70 sen ner till Hedemora. Jag får försöka kissa ordentligt. När jag kommer dit ska jag kissa. Sitta och vänta. Jag tänkte nog ha en naken överkropp i alla fall med en långbyxor på mig. Det är bara en undersökning som tar kanske 10 minuter. Här. Det är plågsamt att tandläkare, det är det. Jag har gått igenom mycket i mitt liv och det har blivit ett antal besök där nere hos min tandläkare. De glasen kommer från Norden. Jag har inte haft någon manliga tandläkare på många härans år faktiskt. Det har varit kvinnor. Och kvinnliga assistenter också. Jag är mycket tacksam för det. Det här är mycket högt upp där. Nu rann ju vatten någonstans därifrån och så ner hela vägen här. Det, heter det här är till Men Det är ju idag. Och det är svea skogsmarker. Och det är att passa på, men jag var ute mycket. De första tiderna här. Första hösten, första vintern, första våren och så var jag ute och gick mycket i de här trakterna. Faktiskt. Jag var inte meningen att skämma den lilla våren, men den var ju så liten och rätt jämn var den. De där var ju stora bamsingar va. Den här var en liten rackare. Som gjorde flera försök att komma framåt där och den tittade upp på mig så vände den spangen bit bort igen. Här ligger en handska här. Så här har det varit mycket. Det har varit mycket, mycket här. Under den tråkiga hösten och den usla vintern och sånt. Beroende på om det har varit eller inte. Ramlat som kull ibland har man gjort. Och... Nu är väl i alla fall här då. tillbaks igen i dessa områden. Utan en cykel. Det är min nyckelkrippa som skramlar. Ja. Oj, oj. Vad snivån där här då. Oj riktig fin inget, Oj! Och så en blond tjej. Den där hunden är ju nog chocktillstånd. Detta. Nu rinner det alltså inget vatten där borta nu. Jag känner jammen mig faktiskt. Jag är lite också. Och nu går vi på den här skåpsläggen vi har varit Och det släktar rätt skönt. Skönt släkt. Asså. Jag har en hudsjukdom här så att, eh, jag har lite fula märken här, måste jag säga, på rumpan och sånt, så att Nu ser jag även på låren faktiskt, jag tror jag aldrig får bort mig det, det, det var som en mardröm att komma upp till den Rent Men nu är jag här i alla fall och bor här och tänker bo här jag kan inte ha någon film eller någonting alls, utan far och bara Folk knäller runt jag överlever ett sånt snusk. Jag måste säga en sak också. Jag körde ut till radio framåt igår. Jag är i kontakt med Magnus Söderman och han skulle inte hålla på att svära, men det gör han ju. Han pratar ju så extremt ibland, så det är inte klokt. Och Man kan ju inte ta radio framåt på allvar riktigt. Det är så att det... Svenskarnas parti borde inte ha någon koppling till radio framåt. Det borde vara en fristående grej. Det låter inte bra när man pratar. Och till och med pratat om Adolf Hitler och såna saker. Liksom det är helt sjukt då. Det skrämmer ju bort de allra flesta. Så det är... Framåt är ingen bra PR för Svenskans parti. Nu återkörde jag i det. Och även Radio Länsman. Då är väl Radio Länsman lite bättre i så fall. Men det är inget parti. Jag kommer inte ihåg hur det var med Jakob där. Om han var med i SD eller röst, röstade på SD sympatiserade med man, inte vara med man behöver inte vara med i SD man kan ju rösta på dem och sen kan man ju ha en hel del kritik ja vi är i alla fall ute och går här då med en dålig fot och det är mycket varmt och hett är det. och jag har naken överkropp och militärbyxor på mig den, den enda militära verksamheten som finns här det är mina militärbyxor som är amerikanska kamoflorsk Blå Camo Oj vad särtligt Halvmån är det och den är full också Här har man gallrat Det är bra högt där ute det blåser också Det var länge sedan jag gick här Verkligen länge sedan och Man skulle naturligtvis kunna ha en eh, sportskortspåse Men det finns ju vassa buskar och sånt som man kan bli ja, Det är så mycket som händer om man ser så mycket liksom på internet och så här. Det är liksom, man måste få komma ut också. Man kan inte bara sitta vid datorerna där och städa på. När jag var där nere så var det mycket militär områden också. Det behöver man inte vara orolig för här. Det finns ingen som helst militär verksamhet. utan Det är ett avslutat kapitel. Som fanns i Upplandsbro kommun. Men det hördes sig väldigt starkt och väldigt långt. Respösaker till exempel har försvarsmakten sagt är att de rekommenderar inte att bygga där. Eftersom deras verksamhet. De måste yttras om allt. De finns alltså på andra sidan Upplandsbror kommun. Och det hörs aldrig bra över till Upplands Frespisk kommun. Övermed så hörs ju mycket. Det hörs ju långt. Alla sådana här militärverksamhet är otroligt störande. För så många. Och det hörs väldigt långt. Så att. Det var mycket sånt här. Vi glömmer det nu. Det är vi här. Ja. Oj. Äh. Man borde egentligen. på så man är. Det bästa är att man har långt lång på sig faktiskt. Det var en ganska knubbig pojke som hoppade på kryckor. Det var ett 20-tal barn från skolan. Och det var några söta små flickor också som delade på mig. en knubbig pojke med kryckor. Så personalen drog en rullstol. Faktiskt. Så det är väldigt bra att man ibland tar dessa barn. De är kanske 9-10 år. Ut i skogen. Och så får de se... Och de kan känna igen blommor och växter och svampar och sådana här saker liksom. I och skogen ligger så nära skolan. Praktiskt. Det ligger så nära skogen. Det var länge sedan jag gick här. Vi gick omkring här. Nu har jag haft en cykel men nu har jag kommit från skogen här. Ibland kan man skippa cykeln. Och sen blir det också sen när det blir för kallt att cykla. Faktiskt. Ja, lite slöjmån är det på hemlen. Eventuellt blir det någon regn imorgon. Men jag fixar till det. Jag tar lite paraply. I Märsad minns i alla fall. Det var ju mycket behandlingar och sånt. Jag, såg ju, jag var ju så trasig i käften så jag kan inte beskriva ordet att Jag förlorade mitt jobb. Jag gick under mikrofonen idag den 28 augusti 2013. Jag förlorade mitt jobb och hade socialbidrag på 9000. Och sen var det tandläkaren i Centrum som var sjuka. Två gånger var det. Jag tror att den där tjejen var sjuk en gång. Hon var från Iran. Och så var det iransk Irans kille också var också sjuk. Så då blev det så. Jag var inte hos tandläkaren kanske på 3-4 år någonting. Så att det blev ett rent helvete sen. Jag var ju så trasig i käften. Hela tänderna. Jag fick bearbeta tänderna en bit i taget. Jag kände ju med tungan så var det trasigt överallt alltså. Så det kostade mig enormt. Enormt. Och så fick jag också hjälp med, med massa lappar av Försäkringskassan. Och även sista tiden också. Och jag lämnade också Märsta utan den här rotfyllningen som behövde göras. när den blev avklarad. Så att det var ett... Jag kommer inte ihåg om jag var tolv gånger nere i Hedemora. var där senast i november tror jag det var. Så det kan inte bli så mycket nu. Kanske några mindre grejer. På en kort tid. Det har inte ens gått ett år ännu. Så helst ska man faktiskt gå efter, efter. Men jag har absolut inga pengar. Ja, eventuellt så kommer jag kontakta här. Eventuellt så kommer jag kontakta den här prästen också. Per. Svenska kyrkan. Jag fick lite hjälp av dem och då skickade de fakturan direkt till den svenska kyrkan. Eller en stiftelse. Så att jag ska eventuellt kontakta dem och fråga om de kan tänka sig ställa upp. Och betala, hjälpa mig att betala några fakturer. Eller åtminstone halva fakturerna. De gjorde det faktiskt det till slut. den är Men det kostar enormt och jag har uselt pengar. Jag ligger minus och så, så att Jag kommer att hamna på minus här. så att äh, lite tar i käften är också ja, hörnlägenhet var i alla fall och iskalla väggar hörnlägenhet och så iskalla väggar alltså. och så bytte de ventilationssystem och då gick, det blev det ännu kallare men senare så blev det lite varmare igen men just i början så var det ännu kallare i lägenheten Iskalla väggar ja, felbyggda hus Utan att Så Det mesta av värmen gick ut helt enkelt de ska ju Lägga på en extra, extra fasad som skyddar I dåligt, dåligt isolerade hus helt enkelt Ni kan ju söka på Slöjpninggatan, Märsta och få fram bilder Faktiskt Det går från en skogsväg som slutar med vallplan. Men om jag kan åka under i skogen Högklackade i skogen, strumpen med strumpen på hans Ja, nu ska jag lätta på trycket där Ja, det ju typiskt om det skulle bara regna just när jag ska ner till i Och jag får försöka att äh, kissa så mycket det går innan jag går till bussen Bussen går de väldigt konstiga vägar. De ska svänga till skolan också en sväng va. I vanliga fall så går de ner till Svine och sen över Husby. Den här bussen ska gå över Myckelbyvägen till Amsötan och Berga Myckelby där. Röntsby, den vägen. att lite där. Det är slut med all form av militärverksamhet. Militärbommar, soldater, militärövning Militära övningsområden och allt det glömmer det. Ja, nu kommer vi ner här. Ja, det stämmer ju. Vi gå den här vägen till höger nu då, för att det blir tufft. Jag vet hur den går. Sen ska man komma bort och flyt till sjön där. Vi kan försöka gå den vägen då. Nu följer vi de här skogsvägarna och vi har ju kommit en annan väg idag så att vi har inte någon cykel med oss. är första hade vi ett program och den... Ja, vilket datum har vi ute sist nu då? det sjätte va och det är 28 idag så att vi har nyligen haft ett program vi har inte varit i Hedemora i alla fall sedan uh, november månad så det är mycket dyrbart det ja. men Försäkringskassan gick också in och kyrkan hjälpte till så att jag har kontakt med den här Per där de var ens villig förstöra för mig också så att de tipsade om den här hemska bloggarna jag har och så han tyckte absolut inte om det men de hjälpte mig i alla fall så det hjälpte ni som försökte förstöra för mig genom att ni kontaktade den här prästen och han fick ju veta vad jag höll på med på internet han hjälpte mig i alla fall nämligen det är bara en undersökning här som kanske går på 500 stans så jag tänkte ta en faktura så jag har inte fått några faktura från närhållen heller på länge och det går ju bra att dela upp också jag menar det är verkligen länge sedan jag fick en faktura av Arnold och jag... Det går alltid bra att dela upp de här fakturerna. Det är Två gånger per år så blir det en större faktura. Och är det så att jag känner det att det här går inte? Ja, jag vet inte om jag ska göra sändningsuppehåll till vidare. Eller korta ner sändningarna. Men vi tänker inte på det nu i alla fall utan tills vidare får vi se. Så får kontakten kontakta den här Per här, och se. Man kan få lite hjälp av honom här, och ska dela upp den här fakturan. Jag tar en faktura på undersökningen. Rotfyllningen var ju mycket märklig sak. Och det blev så i alla fall det märs, att jag förlorade mitt jobb, jag hade socialbidrag på 9000 och leva på en väldig massa utgifter och det var ju katastrof totalt. Alltså. Innan jag fick den här pensionen och min pension var bara på 10 någonting först så den höjs höjts. Sen gick den upp långt över 11000 och nu ligger den på 11440 tror jag. Från början var det bara att på 10 000. Så att det var flera år alltså utan tandläkarbesök så att det var en ren katastrof och det kostade mig enormt och sen också innan jag flyttade så höll jag ju på också och sen blev det ju Jag går faktiskt en vandringsled upp här Tack så jag går upp till den här höga berg som jag har varit på så många gånger så lämnade jag Märsta också när hon hade förberett för rotfällningen och så var det ett antal hål det var en tand som också när jag kom upp jag tuggade på någonting så gick den sönder delvis då och en del hål var, en del hål var väldigt små hon började inte ens eh, köra en borrmaskin utan hon, hon pilade eh, utan så att ibland eh, när man ser hål så kan det vara mycket små hål och så kan det vara större hål så att det är olika typer utav går här går som vandringsled upp där Jag vet precis var jag är någonstans. Så det är absolut ingen fara. Jag är inte lika vätskram som den lilla boben. Ja. Det är skönt att komma ut i lägenheten också. Månen är halvfull och det var länge sedan vi gick. Omkring de här områdena här. Och där gick en vandring som vi Men vi går väl den vanliga vägen som jag gått så många gånger. Utan stöskel här nu. Jag lämnar den som framåt. Just han som Han får och det där grubblar, grubblar man ju på mycket mycket länge och det var liksom en vetskrande jag hade på. Oj, rotfyllning Det fick det. Det låste jag alltså, så så fruktansvärt hemskt. Rotfyllning, finns nåt jävla det jävlar, va? Jag var liten när i starskolan så körde man utan utan bedövning så att det var en, en smärta som det var så här tröga borrar också liksom så här långsamt, det var inte de här snabbare i Märsland hade man också laser och bytte ut på plast. Vissa gånger så kunde hon köra med laser. Och så satte tjejen på sig speciella glasögon. Den första tandläkaren där var en invandrare tjej som inte alls tyckte om mig. Hon tyckte att jag babblade alldeles åt helvetet för mycket. Så är hon barnledig och jag tror hon slutade också. För att bilderna visade en annan tjej som tog över efter henne. Som var väldigt noggrann också. Om man inte sköter om sina tänder, då får man ju en total katastrof. Då får man ju som Georg Då blir det total katastrof. Då är hela käften full med trasiga tänder och till slut så har man inga tänder kvar. Man måste alltså sköta om dem och jag ska se om man kan få lite hjälp av den här prästen också, den här gången också. Det här är bara en undersökning till att börja med så får vi se. Det här har inte gått ett år ens i november, men i alla fall rotfillingen var ju någonting hemskt som jag verkligen fruktade någonting, det måste vara någonting det värsta som man kan göra en rotfilling läsa om det här med gutta perka, jag hade ju hört eh, Lindemangubbarna där, de pratade om gutta perka, det låter ju väldigt kul, jag började titta lite grann på landstingarna och så här hur, hur och så var det ju sjukresor också här uppe, som åker gratis buss vilket inte finns där nere så det är en mycket stor fördel jag åkte nämligen buss för ungefär totalt mina besök där nere på Sveaparkens kliniken. Som behandlar patienter för att de ska sluta snarka. Och det heter nämligen sluta snarka punkt nu. Men jag snärkar inte. Gjorde min mormor istället. Men. Jag åkte alltså buss totalt. Alltså det är sjukresor. För man får en kallelse. Och man visar kallelsen för bussföre Och sen när man ska hem så får man ju åka hem naturligtvis också på den. Det är inte bara till, man får ju åka hem på den. Man har varit där, man, man är på väg hem. För ungefär 800 kronor det kan vara mer. Om jag hade betalat så hade det blivit så mycket. Helt enkelt. Jag gäller att passa på här. Lite svårare i skuggan är det. Jag har varit uppe i skogen här gången gång också. Så det gäller att passa på här. Det är lite svalare i skuggan nu, ja. Det blåser lite grann. Vi kommer komma på höjd någonstans så om. Jag är lite vilse en gång. Det var helt panikkänsla. Men i värsta fall har jag tänkt ta mig ner till där långt där nere. Och gått den vägen hem. Besluten att komma ut på en, en stig som kommer från den här. Och då kände jag att jag kom här. så kände jag den där I den riktningen. och det slipper regn så Jag kommer alltså kontakta den här prästen här och fråga om, om de kan börja hjälpa, hjälpa mig lite grann. Betala några fakturer. Sista var det 2400 kronor fick jag hjälp med. Och sen försäkringskass. Nu börjar man ju om igen. då måste komma upp i 3000 kronor. Om man betalar pris i 3000 kronor. Och här har en skogsmaskin kört rakt upp i skogen här. här. Skogsmaskinen har kört hela vägen. Nu kan, kan man följa hjulspåren jul, efter den. Nu kommer en stig in i skogen här så småningom. Och den kommer jag ut på. En gång när jag var i Då kommer man ut här. Rotfyllningen, ja... Det var ju det sista. Det var ju det sista. Och... Eh, hon gjorde någonting. Nu ska vi se vad hon gjorde. Utan borrmaskin. Och då satte jag upp i stolen. Jag låg inte så här långt, långt, långt ner så här med huvudet. Jag fick sitta. Hon gjorde någonting utan borr. Och sen skulle man vänta åtta veckor efter åtta veckor i november så gjorde hon ju det, det, det sista, man kan läsa om det där, det är en process så att den blev mycket dyrbar, Rotfyllningen gick på 3300 kronor och det är första gången jag gjort en rotfyllning. hoppas jag slipper det sen blir jag äldre och äldre så att ja, ja. men Rotfyllningen, enbart den gick på 3300 kronor. Och Kör, den här stiftelsen gick in med 2400 kronor. jag kommer inte ihåg hur mycket jag uppe i själv här. 7000 kanske. Försäkringskassan var väl inne med nästan 5000 kronor. om man inte gör det här. Alltså om man inte gör det. Gör man det inte. Då är det kört alltså med käften. Då kommer man bli som Geo Lindberg. Och... Äh, ja... Det här har gått mycket. Både på hösten, tråkig höst och, och tråkig vinter också. när det är stor i halsen och sluddrar vi hör ju så lida det låter i hans medtagna det är lätt att säga här vi struntar i mars vi struntar i det som var men sjustan år vet du men folk bor ju folk bor ju det är det. Jag har bott ut med motorvägar också. Jag var där en gång. För det susar lite i lädret. Och Ja, ja jag började far i Sverige, 17 år i alla fall. Så jag orkar inte hålla på med häststudion. Efter 17 år var jag dags att koppla ur studion och sen så jag helvetet uppe i lågsynta, vet du. Med. Det är för här då som ska vi komma upp för. Så, där är vi så snabbt. Ja, jag håller i dem. Faktiskt. Här har gått en skogsmaskin va? Uppåt, så där. Det. Det, det, det är vissa markskador. Men det är ju deras egen skog. I gamla tider var det häst och vann. Jag ser ingen svamp. Jag ser inte några hallon eller någonting så här. Jag har i alla fall kommit till tandläken i Märsta. Flera gånger med naken överkropp. Jag tror även jag hade en på mig. Kortbyxor och naken överkropp. Våra tjejer också. Det finns inga manliga tandläkare, de måste ha varit på 90-talet, som de var sista gången. Och sen har det varit tjejer, tjejer bara, kvinnor. Folksamvården i Hedemor hade ju tagit hit en massa snyggingar. Riktiga läckor bitar från Portugal. Ett antal kvinnliga tandläkare från Portugal. Och de var alltså jättesnygga. Fem månader. Svensk undervisning. Men tydligen är det en massa asylsökande som går i vägen här, så att det är fem års väntetid. Men det finns det privata fannläkare. parkens kliniken här. Inga väntetider. De la ner. Folktanvården i Långsättan. är nedlagt. nedlagd. Men har de ju ner samma år som jag flyttade hit. Hade jag fått vara kvar. Men hade jag inte hållit på så här. Det här hade kanske tagit mig 15 minuter. Att ta mig till Solhemsvägen. Och vårdcentralen där. Äh. Uh. Så lägger de ner, vet du? Och brist på tandläkare, var inte så? Det där Personalbrist måste det vara. Mm. Och gör att man förstärkt upp de här snygga tjejerna. Så... Jag stuntade i det för att jag har Sveaparken. Jag tror även jag, jag ringde dem redan från Märsta. Men rotfyllningen. Rotfriningen var inte smärtsam. Det var inte alls det jag verkar varit med i hela mitt liv. Jag tror att andra gången jag var där så var det bedövning. Men det var satan. Satan var ont det Satan var ont det gjorde. Andra gången. Även med bedövning. Det var ytterligare någon som var besvärlig med smärta. Men ibland kändes det absolut ingenting. Men rotfyllningen var där processen hon gjorde utan borr åtta veckor sen var det såna här pinsetter hon fyllde på men det blev dyrbart bredd så att i november blev jag klar men rotfyllingen det hade inte spritt sig heller på något vis vilket är farligt om det sprider sig då infektionen till det. men det hade det inte gjort, det var ingen fara med det en del hål var mycket små också Ja, det är morgon i alla fall, och sen är det en undersökning bara. Åh gud, vad varmt det var. Jag jag har en oro också. Jag är ganska så svettig i här. Där uppåt här nu, och så ska vi in i skogen. Jag ser tog ju slut i slut. Och Krogstad också ni vet, de här skytteklubben där. Det är ett gammalt militärt område. Det var en finns skog va? Men som ofta var delvis förstört av flygplan på låg höjd och så en minut efter. nästa. Det finns ju inspelningar på det där. Vi glömmer det. Helvetet är Märsta är över. Här uppe är det en miljon gånger bättre har en bofink. Jag hör ganska bra just nu. Jag hör faktiskt väldigt bra. Jag lyssnar ju nästan 100% med hörlurar numera. Ja, nästan. jag drog, ibland drar jag igång men det. är Mycket svagt. Så det är absolut inga farliga att få något klagomål. Det är Inga basljud, det är så svagt att det är ingenting. Man ska inte oroa sig. Det var en del hemska saker som skedde här i Långsötta så Falska anklagelser mot mig. Och Jag är med i hyresgästföreningen också. Det står också att om man ska vreka en hyresgäst så måste man få fram ett bevis också. Det kan inte bara gå på. Någon säger. Någon påstår. Men jag var vilse förut så kom jag ut här. Här kom jag ut. Det är en rastbod också i skogen. Där. Jag kan inte säga så här. Jag ser inga blåbär. Inga lingon. Inga hallon. Ingenting. Oj, oj. Nu rinner strax ut av är på mig. Oj, oj. En gång i alla fall så han jag faktiskt duscha där när jag är ja, Det är bara en undersökning det här. En... och är är ju gratis. Det gäller pissa också denkret här. Upperspacke. Upperspacke. gul vi Jag har ju faktiskt gjort ett antal så här skogsvandringar. Och spelat in med andra apparater som är trasiga Så att nu är vi tillbaka igen med de här skogsvandringarna. Så idag, idag har vi ingen sök att hålla på, utan nu går vi så här i skogarna så här. Stanna och vila kan man göra också. Det är lite jobbigt med en cykel faktiskt. När man ska gå i skogen. Det kan vara mycket besvärligt ibland att ta sig fram. Man skulle naturligtvis inte ha lagt ner folktandvården i Långsättan. För då hade jag aldrig, aldrig behövt åka någon jäkla bussa ner till Hedemora. Vad har jag där nere att göra? Det var personalbrist. Och... Jag säger bara en sak. Har ni varit i Mersa, ni som lyssnar? Har ni varit och lyssnat på hur det låter? Har ni säkert kanske varit. Ja. Det var liksom flygbuller, skjutbanor, militärverksamhet, militärövningar. Hundpatruller och soldater med skjutvapen och grejer. Gud, alltså. Och militära vägbommar och varningsskyltar och militärt område. skyddsområde. Men här i alla fall är det en plan. Jag körde ut den här intervjun också med Lars Berghagen. Nu ska jag redigera något. Men den kommer sändas ut på närråden också. Hans pappa kom från Jämtland men hans mamma kom från Dalarna. Och han har tidigare en stuga i Svärd sjö. gå in på stora sidor på Facebook som har kanske hundratusen eh, eh, besökare och gör lite reklam Men nu ska vi ta oss upp här oj här är ett ganska så stort avverkningsområde och det är väl skogsmark och nu bär upp i skogen här nu ska vi upp för här Det här har varit en lång äh, Uppförsbacke Det har varit ett avverkningsområde här På högersida Nu går jag upp i skogen här 18 äh, där, jag, jag hade väl ett program sist den 26 va? Fasten också, det får inte bli regn i Nu Jag ska ner till Hedemora. Vitröken och skorsten var också förut och det var ju då i stora sedver där. Jag var ju där och såg en bagare och skorstenen också, det kom ju vitrök den. Men nu är den nedlagt va? Men det är ett annat företag som ska börja köra, som ska tillverka mat och köra hem med matlådor på beställningar. Alltså här om catering. Jag tror det min mormors gubbe en gång som fyllde 50 tror jag det var. Det måste nog ha varit på 80-talet Och jäklar vet du Guds vet du ja, Det är en kärnvård, måste ha kommit till Grynsgatan Oj, oj, oj Det måste ha kostat Den här lådan Här lagade jättefin mat Och drycker och Stora plastbackar med drycker och allting Det var ju jättefint Det var verkligen påkostet alltså Förrätter och <hör> mellanrätter Och efterrätter och desserter. Åh oh, gud vet riktigt sådana här var det. 350 och det kom folk också. Morgors son där, Janne. Och hans dåvarande tjej Annika, men de har blivit kompisar igen, de är väl över 70 år alltså. Janne bor ju uppe på vädder tror jag. Nu ska vi ta och kissa lite grann här, vet Det är säga att det brukar gå bra hos tandläkaren faktiskt. Jag brukar inte känna problem med att kissa på, hos tandläkaren för att kissa det. Det har jag inte känt. Att, att man fruktar ju det. Ofta är jag kissat innan så här så att jag äh, inte vet efter också. Det var 26e vi hördes idag och det är 28 idag, idag är jag i en fokskriminal Ustan för långsiktigt den här och jag är alldeles svettig alltså Och är jättesvettiga här och det är inga problem med insekterna som går till attack och anfaller hela tiden Myggor och bromsor och sånt annat det är det inte heller De kan ju komma precis när man är så här åt det kan ju finnas vassa grejer som man liksom äh, går emot va? när man är så här äh, kortbyx. Så jag ta kontakt med den här persan på kyrkan. Det fanns en stiftelse när Så att.. Äh, ska jag se om vi kan se när vita röker om det för det var kom nog från, från stora Kedvi, Från bageriet där. Som är nedlagt. Så det var en 30 stycken som blev arbetslösa då, Vika bröd. De tillverkade det där brödet, tror jag nu, uppe i Leksand Men det är eldrift på ungnarna, det är inte vedugnar. De äldras med ved och gräddar de här brödbitarna på ett speciellt sätt. Själva tillverkningen sker på vikabröd Bröd, uppe i Leksand tror jag. Det var. Det är någon större brun fågel här. Den får lägga upp. Men jag ser inte vad det kan vara. Vi är på väg upp till en vändplan här. Och vi går högre upp. Och den ligger där. Ja. Så jag kommer nog vara klädd så här imorgon. Med nakna överklopp och militärbyxor. jag var på Svea... Sofia Sofia-hemmet. Jag hade jag SIS, på mig och naken överkropp. Så var det var en kvinnlig psykolog. Det var en manlig också, men först var en kvinnlig. Och hon tyckte att jag var förskräcklig. Jag hade naken överkropp och det tyckte hon var så upprörande. Så när jag kom ut därifrån så, så var det en kille som hade naken överkropp, sportshorts och hörlurar och en kaps på huvudet Jag det är så märkvärdigt att, att jag hade naken överstopp det var jättevarmt ute var det fantastiskt varmt och inne var det otroligt varmt jag minns en gång det var så otroligt pisat Så de tyckte att jag hade någon psykisk störning faktiskt men det stämmer ju absolut inte jag såg också en handikappad kille där som gick på ett mycket undligt sätt faktiskt det är skönt det är skönt att gå och få trava. Jag orkar knappt jag sitter bara vid datorerna hela dagen. Så det här är inte helt fel. Bara att gå på ett normalt sätt. På så sätt så tränar man alltså kroppen och allting. Från stelheten. För man stelar ju till. Och det är varmt. Man stelar ju till att alltså man blir stel i hela kroppen. Till slut så orkar man ingenting. Jag har haft en hel del cykling här ett antal mil sista tiden. Hur mycket man har cyklat eh, totalt så alltså man kan ta på räkna ut så här. Det är ingen dator. Cykeldator. Men några skogsvägarna kan ju vara en två mil så alltså fram och tillbaka. Så att 4 mil. 21 var vi ute va, på en skogsväg. Kanske 2 mil. 26. Vi har varit ute tre gånger på sistone med cyklarna på skogsvägarna där. Vi har utforskat den här till hög vänster och den allra alldeles längst till vänster ante. Nu har jag till Oj, oj. Oh. det är fördelar och nackdelar med man har en cykel man, när man går så här i skogarna så är det ju faktiskt det bästa är att inte ha någon cykel att släpa på man kan få punktering också som jag fick i där på den här vassa och det sticker upp den här vast däckservice har vi långsätter och sen hyr de ut också då, på gamla macken där Och som ni kanske ser nu, så skulle man söka till Silvretio från tre olika ställen och varje utgångspunkt är tre mil. Nu har jag varit till Silvretio via rörsättan. Nu ska börja vi okoplan OK och sedan ta sig till Silvretio. Så kommer de från två andra ställen också och söker i sin egen takt. Går vi till den plan, så blir det blåsigt. Lars Berghagen började 1965 och han var alltså då han var då 19 år gammal så han hade hunnit med mycket. Han var väl ihop med gift också med Lillbapsen ett tag Det måste ha blivit mycket plattor sen han började Han har spelat, han spelat teater och, och sådana här roliga grejer på Oscarsteatern och gud Det fanns en teater också vid centralen där Vasateatern jag såg jag Johannes Brost också, att jag har sett mycket kändisar. Jag har inte sett Lasse Berghagen en gång, har jag sett. Ingvar Åldsberg har jag sett och Robban Broberg. Jag har sett, sett en del kändisar också. Lena Filipsson till exempel såg jag, faktiskt jag såg hon ryggen. Hon har ju ett enastående vackert hår. Som är superlångt alltså, mycket fint. Hon har speciellt hår. Hon. Det är en snygg Hon har lite smala höfter och lite smala ben Men det är en ganska så het tjej faktiskt, Lena Fina ögon Vi har en singel med henne när hon började på 80-talet Då hette hon Lea hette hon först En singel, Som kanske finns någonstans Lea hette hon Det var liksom det första hon kom ut med Då kallar hon sig för Lea Här kommer vi. Och det var länge sedan vi kom så här. Verkligen. Det var länge sedan vi kom så här. Det var länge sedan. Jag kan inte minnas när jag kom så här och gick så här. Och travade så här i skogen. Jag ser inga blåbär, inga lingon. Inga smultron, inga hallon, inga svamp, kantareller, nothing. min syster också, anna lisa och har ju då vunnit mm. två biljetter till Jimmy Barnes concert hon bor i Port hon bor i Port i South, New Wales. och här är det bant och faktiskt och här är en verkligen fin vandringsled att gå på det är fint veder och det är skönt att slippa cykeln och det funkar att gå man måste kunna gå och trava också men det kommer nämligen det kommer sen, den längre perioden i det här landet så kommer det att det blir för kallt att cykla det är den långa årstiden det blir höst det är en lång vinter kall vår så vi har den här årstiden som man kan gå med naken så här. <skratt> Sen eh, skiftar ju temperaturerna och sånt också på vintern och så. Det var ju 20 grader kallt ibland. Och eh, <skratt> ibland så är det ingen snö heller på vintern till exempel. Det kan åka om också och göra sig illa på vintern faktiskt. Ja. Och så ser man helt för sig själv så här i skogen. Det är ganska långt bort från de här nu. Jag har bott i Uppsala också. Setter också har bott i. Periodvis. Nej, jag blir inte i kissnäd just härveckar stolen där. Så. fixa kisset vi kan också mycket nu hör jag bra periodvis har jag problem med det här där ser vi berg långt borta och det ska vara vit rök från en skorsten som kom från bageriet i så där man kunde se några vit rök och där borta ligger Stora Kedri, nämligen Ceters kommun. Den riktningen. Det var geriet stängt då. Jag såg en vit rök skorsten. När jag kom fram till. När jag kom fram till. Uh... Stora Kedri så såg jag en vit rök skorsten. en skorsten. restaurang också. Nu står vi på Vemplan och ser. Jag. Det kan inte komma några vit rök nu för att det där var ju vita röken från skorstenen i bageriet där. Nu fortsätter man ju då att tillverka de här det här brödet då så, men med el el elugnar uppe i Leksand. Det här var vedugnar. så ett företag nu som vill börja tillverka mat i stor Vi vill börja köra ut till kunderna. Så egen tillverkning av mat, färdiga maträtter och så kör de ut dem ut som typ i matlådor. Vi kan se vad det blir blytade. Så har vi en liten avgift också för den sporten. Oj, det är snust och tätt. Det är inte alls för nogast när man är här. Faktiskt. Så. Här är det blåst, snålt. Jag var mycket här den första hösten när jag kom hit. Praktiskt. det är leder och sånt men det här det här är jättejobbigt och här är det högt upp och det är blåsigt det är vänplan det här skogsbolaget har Höga berg där till hö ö, ö, norrut där borta ligger Seters kommun den riktningen ligger också Seters kommun där för kan man se något konstigt vitt som fladdade i luften och det var skorstenen i Stora Kedvi, namn De Var det? Det var i i Säter, i Stora, Stora Kedvi. när jag kom till Stora Kedvi, kunde jag se. Där visade jag. Det var Där borta ligger namn Stora Kedvi. Och där borta ligger Säters kommun, och Säter ligger där borta någonstans. Jag står och tittar här om det kommer någonting, det dricker som disigt. Där är mikrofonen. Jag kan inte se någon vit rök från den skorstenen, där bageriet är nedlagt. Varje gång jag kom här så kom det något konstigt vitt som fladdade i luften. Det var den här skorstenen i stora kedjan. Och nu kommer det ingen sån här vitt som fladdrar i luften. Det var rök från en skorsten. En ganska hög skorsten. Där borta, där borta ligger stora skeden det, det är ganska långt bort alltså. Nej, det kommer ingen vit rök. Det var skorsten om det. Oj, oj, oj. Oh. Ja. Så det var det. Det var skorskan där. Nu är det slut med den vita verken. Nu hör jag bättre. Jag hör bättre. Nu hör jag det Skorskan är... Ja, det är Ja, så att det var bageriet. Den vita röken kommer inte där borta längre nu. Så det är på vän plan. Och så då blev det en helt oplanerad skogsvandring utanför det här långsättan, utan cykel också. Och nu var jag på vän plan här då. Så ja, jag är tillbaka sen. Här är det är ovanligt varmt här vid vändplanen. Det var länge sedan jag gick det här i skogarna. Jag gick mycket här på hösten, och första hösten och vintern och våren och sånt, och spelade också in program med, med apparater som har gått sönder, va? Måste det vara. Så det är den första gången jag kommer här som det är riktigt varmt och skönt. Jag har nog mest varit här på hösten och vintern och kalla våren. Nu har det blås väldigt kyligt faktiskt. Så, att, så, här, så här varmt som det är nu på Väntland har jag aldrig varit med om förut. Jag har bara varit här på, jag kom ju upp också i, sent i oktober där, så att det var väl i november jag började trava runt här. Kallt som det har varit Och på vintern har jag varit här också. Och det är nedlagt alltså. Bargeriet tror jag ser det är nedlagt. Så den rita röken som var där förut, den är borta. Det kommer aldrig skorst genom här. Han tillverkar det här brödet nu i Leksand med El eldrivna ugnar faktiskt det är nedlagt 30 personer förlorade jobben så här är det det helt otroligt varmt faktiskt det jag vara helt otroligt kyligt, men det var ju att jag kom upp så sent på hösten så det är rekordvarmt på plan. och äh, nu ska jag börja trava ner för istället här faktiskt ner mot äh, för det alltså mot äh, det är inte ofta man möter människor faktiskt här utan det. Är För det mesta är det jag som är här. Om vi inte har orienteringsgrupper. Då är lite mer fart där nere kanske. Lite mer människor kan man väl säga. Ska jag se? Vi börjar tröva ner så här jag håller apparat. det är också en ryggsäck det är en stor vattenflaska också vi börjar gå ner för det här nu svarar det i skuggan ja oj oj vad har vi för adresser också hemmahos.tk den leder ju då till musicwebtown det var den en ny adress jag skickade upp till Kjell Arlinge lyssnade på sig själv han tyckte det var kul hemmahos.tk det finns också en adress med en ljudfil tror jag med Kjell Aling och Janne Forsson som är uppskickad på archive.org Sveriges friaradio.tk Det är ju då Janne Forsson eller det är ju Kjell Ar Det är ju Janne Meld Och den leder, den leder också till Music Web Town tror jag strömmande va Friaradio Friaradio och Friaradio.tk friradio.tk, FriRadio.tk leder till Sverige Radio fast på Archive Nu till exempel har jag kört ut en jättemassa massa Carl låtar här men då får man inte lådtitlarna man spelar in som en enda ljudfil en enda MP3 Ja, jag skiftar snabbt i ämnena här faktiskt. Ja, vi kan hoppa omkring grann. När jag går in på pastvagnen där så brukar jag spåra ur och komma alltid på sidospår. Vilket så gubbarna kommenterar väldigt mycket. Då var det som blev påkörd nu igen här. Den är uppe vid Rotebro. Så att det hur det gick. Och så i Skåne var det en, en, en tant. En tant faktiskt som skulle korsa ett spår. Hon skulle plocka bär. Hon hade en cykel. De har ha druckit, druckit ramlösa att, eh, Hon skulle korsa spåret I alla fall och blev elkörd Och lokföraren, den nya lokföraren pratade om att det var bedrövligt det här med alla självmord Som drabbar oss lokförare Men det här var ju en ren, en ren olyckas apolik Så att den här lokföraren som tog över Efter den, den förra blev avstängd då. Han bara pratade om självmord va? Men hon skulle plocka bär så att Hon måste ha korsat någonstans Inte sett ordentligt det kom 150 blåst tåget så järnvägen tar mycket liv och eh, ibland är det självmord man kan konstatera. Ibland ser är det ren olycka och ibland så är det lite osäkert på orsaken till varför det skedde. Det var mycket vanligt också under mina 27 år på järnvägen. Det var det som berättade om det hela också, att de hade kört på. Det var älgar också en gång där, det var dubbla lok. Loken som gick närmast att det var ju trasigt då. De hade kört på en älg och gått sönder. Jag satte sa ett nytt lok på hängt och jag skulle koppla, koppla isär loken och lokföranden står där och tittar. Ja, det var ju sådana här äckliga hårstån, det var ju blod och köttslamser och älgben och det luktade fan och jag sa kan du trycka så för att få loss det var så hårt åtdraget mellan loken där så jag måste trycka, jag måste trycka ihop lite, lite lätt. Och sen mina handskar det luktade fan när jag mådde illa och sen slängde de där handskarna liksom, där stod fören och flinar så här. Man kör på en älg. Även rådjur var ganska vanliga också, de fick rensa. De skulle koppla isär loken som var trasiga. Och ibland skulle tåget till Hagalund och då, hängde, då fick det trasiga loket hänga med ut i Hagalund, i södra änden. Då gick man runt med det södra loket, sen gick det ut i Hagalund. Och i baken så hängde det trasigt lok med. Jag är svaler här i skuggan Så att äh, Det är mycket minnen alltså det är det. Mycket minnen Jag kan inte komma ihåg allt alltså, Jag drömmer ibland så det är inte klokt Men nu hör jag i alla fall mycket bättre faktiskt. Jag har Väldigt äh, nedsatt hörsel förut men sen en tid tillbaka så har min hörsel blivit starkare. Det hör man på den här hörluran också. Ska vi gå upp i skogen här till höger sen? Eller ska vi gå flytta för flytt sjön och gå skogsvägen? Så nu är man på och lite det på lite här till Om man är i skuggan så är det lite svalare. Men det är rätt skönt i alla fall. Jag kommer nog att så här i mån. Nakenöverkropp och militärbyxor och den här kallen det ska med mig. Och sen ska jag med mig också den här apparaten som är laddad. Den går i 7 timmar, så jag måste ha musik med mig. Och även de här två små MP3-spelarna ska jag med. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt när jag att jag började med musik i lurarna. Så vi ser ut i käften. Sen är det, även om det kanske är några hål. Det var en tand som var på väg att bli hål. Så det finns ju små hål. Och det finns större hål. Så ibland är det små hål. Och ibland är det större hål. Och ibland gör det ont. Fast det bedövas Och ibland gör det inte ont. Och sotfyllningen liksom. Det var ju ingenting. Det var... Hon använde aldrig någon borrmaskin. Och det var inte någon smärta heller. Vad jag kan minnas alls. Hon körde utan bedövning också ibland. och Så, så att det är väldigt olika behandlingar. Ibland är det bedrövligt alltså. Man har bedövat och ändå är det smärta. För andra gången jag var där så var det alltså. Ja, det kändes ordentligt. Flera gånger nästan hela tiden. Och man bygger upp det där i huvudet också. att komma kommer så här så att. Men det hänger ihop när jag var en liten pojke på 60-talet där. Och är i stalskolan. För då fanns Man hade ingen bedövning alltså. Och även min moster Lotta sa att alla barnen var rädda för de där tandlekatanterna. De är naturligtvis döda idag. Och så var det gammal teknik också som fanns på den tiden. Det tog, tog mycket längre tid också. Alltså det var den tidens teknik. Det här var på 60-talet. Det var i slutet på 60-talet men ändå liksom. Vi befann oss fortfarande på 60-talet med den tekniken. Ja. ja vi får se. Det börjar munna på lite lätt här. Det skulle väl i alla fall imorgon eventuellt bli en liten regn och titta på långsuttan så jag vet jag inte hur det blir Hedemora så att eventuellt så tar man med sig lite paraply jag åker här via Myrgatans hållplats och jag har faktiskt gått lite grann när Hedemora varit där förut på hemköp och så, och Alibaba var det väl och Ipe Motor var det väl Ipe Ipe-adressen ja, jag har en liten tunn grön jacka med mig faktiskt så ska det muna på här så blir det faktiskt lite svalare och sen är det ganska högt upp också. Och jag tror faktiskt att det går uppåt i skogen här. Upp till nästa vändplan så ligger där. Och det var den första gången som jag var på den här vändplanen här som det var varit riktigt värme och skönt. Det att det har varit fruktansvärt kallt när jag kom upp på hösten och började komma ut här så var det inte alls så skönt. Det var ju sent på hösten, alltså innan vintern i november och så kommer jag ut i detta och sen på vinter var ju kallt 30 grader jag tappar en på spelare och alltihopa här. Det här var en trollslända där faktiskt. Älsköberg tar vi där och morberget har vi tillrönst så Vi har haft ett antal lång, lång skogsturer upp norrut på den senaste tiden och varje sån här färd är ungefär på fyra, eh, cirka fyra mil totalt fram och tillbaka som har utforskat norra skogsägarna. och här har vi nog kanske inte cyklat så jag kan minnas, utan här har vi nog gått ett antal gånger så att vi känner igen oss och det är precis vad vi är och sånt och här leder det upp i skogen eller ska man gå neråt också och gå ut med flytt i sjön och stora lilla älskön men jag tror att vi kommer att gå uppåt här nu faktiskt, klockan är noll men vi kommer att gå uppåt här och sen är det så att det kommer att bli för kallt helt enkelt att cykla och då får man börja sätta på sig tröjor och varma jackor och sånt och hela garderoben är med vinterkläder så att det... det gäller att passa på så här och vara lättklädd men en så kommer man nog vara klädd så här i morgon, så alltså med naken överkropp och militärbyxorna här och, och eh, solglasöden har man alltid på sig också. Det är bara en undersökning. Och så börjar jag faktura på det. Det måste ju anpassas till bussarna. Och nu har man ändrat lite grann till bussarna så det är lite andra förhållanden. Så nu kommer man komma in till 11 med lite nöda nätter kunde man ta sig hem. Med 11.45 bussen från Myrgatan när jag gick 45 från stationen. Det var ganska stressigt. Och lyckades parera i alla fall så att vi kunde hinna med den där jäken. Och sen var det långt till nästa. Men ibland så var det så, även på vintern några gånger, att jag fick tillbringa flera timmar inne i Hedemora. Som jämfört för långsittan är betydligt större mer människor och det hände mer i centralorten. Stadarnas äldsta stad. Men nu har jag på idéen. Glås. Jag har inte gillat det här alltså. Det här var... Det var planerat i alla fall det här på något vis, Att det skulle bli ut. Åh, oh, piss Jag har varit ute här i olika typer av leder Och det har varit kallt och jävligt Och det har snöat, och varit vinter och... Oj, oj Sakta men säkert så tar vi oss upp för Vändplaner, jag ser inga blåbär heller Faktiskt, jag ser inga svamp heller Varmt i alla fall Fast att på i det märsta hade jag väl både naken överkropp och ibland även shorts på mig att tandläka tanten och kvinnorna och om jag minns rätt så har jag väl haft naken överkropp här va och se parken där men kanske inte sportshorts. är det passa på det var inte kvart där blåbär ser vi men inte blåbär så att det bara att bort att det finns ingen svamp här. Bara följa här. Jag tror det är Dalkarsvägen som går här. Det gula blad här säger jag också. Lite det det konvallblad. Nu börjar solen och kom fram dit. Så Lars Berghagens pappa kom från Jämtland, och hans mamma kom från Dalarna. Så han är delvis bördig från Jämtland och delvis från Dalarna på mors morsida. Nu är jag mig, men det såg jag. Och, oj, nu kommer solen fram och det är oådå. Jag sätter min mormor så att eh, hennes släkt kom från Lendholmen. Där har jag också varit på med det är lite osäkert men eventuellt så kommer ju då Gustav Vasagubben Gustav Vasagubben han kommer från från Lennholmen och jag besöks ju också Roslagsbanan ett antal gånger både olika stationer och fota och även filma det var fin alltså, vilket fint hår hon hade oj oj vad snö hon var, ung den andra tjejen var blond och ung mörkhårig och fint hår hade hon. Åh, hon var jättesnygg jag är en sån här enstöring så att jag sitter bara inlåst i en lägenhet med föredragna persienner och tygstycken och grejer Det är ständigt mörker. oj oj det var det här, jag var uppe Jag måste hela tiden pissa i den här pishinken alltså Massa gånger B-datorn och innan på Gävleläs också, den stänger sig av hela tiden Och sen ner i sängen och så upp igen Så jag flyttar sjön där nere jag kommer nog ha de här kläderna på någon annan, då. naken överklappa. Jag vet inte hur jag tittar till annan. de kanske måste sitta ett paraply med sig. Gussresarna Går över Myckelby vägen. Sväng där och sen ner till Berga, Husby, ut på Svinnö och sen ner 270 mer. Det är inte Svinnö va? Nej. det Ner vid Daläldern där blir det ju till höger och sen ner till Hedemora. Det är som de här bussarna, att olika, olika bussavgångar har lite olika körsträckor. Att samla upp resande på olika orter. på landsbygden här. Det är inte så att bussarna går raka vägen mellan Hedemora och Långsötan. Det fanns en 11.45 buss förut som går 11.15 nu. Och då i alla fall så gick den rakt upp. Det tog alltså bara en, en 22 minuter kanske. Var. Rakt uppet. Om ska gå över hus och de, de sängarna där och blandade mycket by då tar det 37 minuter. Alltså. ut på hela landsbygden där. På sidan. En del bussar går också över Västerbyn. En del går en annan väg också till Skärnsund. Så de går olika sträckor, alltså, olika varianter på körsträckorna. Oj, oj. Jag kan säga att jag blänker alltså så sätter jag. Huden den blänker av mig så sätter jag faktiskt. Då får man följer också en skogsmaskin som har gått hela vägen från vägena ner. Men rätt så fin skog det här. Uh. så det här är en vandringsled som vi går på blåbärsris med mycket mycket lite blåbär på oj oj oj oj det är mycket svett det här nu oj oj oj vad svettig jag det Jo ja, du ska följa med mig, hörlurar imorgon så har jag grejer, musik i hörlurarna. Man sitter sitta en halvtimme och vänta och måste nog kissa också och komma fram. Ungefär vid 12.27 13.00 ska jag för en undersökning så att det inte är så märkvärdigt. Vi är naken över kroppen och militärbyxor och så får jag kolla lite grann om det blir regn. Ja, man ska inte oroa sig för allting. Det stod så, men det var långsättande. Våra oj, oj. Oj. förefleder använder de här förhandlingslederna också, mellan byarna. Det är mycket folk som har travat här i de här eh, hundratals år. Vi måste alltså gå tillbaka till våra rötter. Långt tillbaka och läsa berättelser. Det finns ju ljudbäcker att lyssna på. Det var förr i tiden också. Solen har ju nu bara kommit fram lite grann här. Det vore ju verkligen otur om det kom regn i morgon inte Det hade Jag har inte varit det nu sedan i november i morgon. Jag får ta en faktur också för det där. Det blir nästan 500 ständigt den närodöföreningen också har någon bostad där, ja det är SD-gubben, han är kassör i närodöföreningen, han bor inte i Stockholms kommun, han bor i Huddinge kommun, som ansvarig utgivare så bor han alltså inte i Stockholms kommun fast sd sände på Stockholms kommun, det är så noga med studier måste ligga inom Stockholms kommun också en förening i Huddinge som inte köra på 88 men föreningen fanns i Huddinge kommun men A0 får tydligen bo som ansvarig utgivare i Huddinge kommun och då kan då jag bo i Långsittan också men det är ingen som bryr sig det var den här hult man som har köptat för mig Jag för fan, jag i Uppsala också och Märsta ligger inte heller i Stockholms kommun där bodde man i 17 år jag har inte bott i Stockholms kommun, sedan jag lämnade Egersten 94. Sen var det en sväng i Uppsala där. Det var hämnt också. Peter Punkt, Han hjälpte mig med den här musiken också på 90-talet. Med kassettband då som... Han fick tomma kassetter. Och gjorde kopior från vinyler och cd-skivor. Ibland var det bra kassettband, ibland var det lite sämre kassettband. Så att ljudkvaliteten var lite olika. Ibland blev det mycket fin ljudkvalitet, mycket fin ljudkvalitet blev det, men ibland så blev det ju sämre ljudkvalitet. Så att det var lite skiftande helt enkelt. Han var ju stor och ful och hade en sån här en konstig frilla som pekade rakt upp och sånt, så att upp märker vid station. Peter punk. Att Jag och Stefan var ju hemma hos honom också där och hon höll ju på hajla Jag åkte ner i skattejuden 94 och kollade på Klarstad. jag kom ju bråk där med Lasse Lend och Bosse Nilsson. Kommer jag bråk med. Faktiskt då Bosse slog ju till mig också nu alltså Så jag flög i längre. Det var det här här shaftsätt med speed ni vet. Oj, vilket shaftsång jag var med det. Oj, oj, oj, oj. Men Jag skulle ändå flytta till Uppsala för att köra ett eget parti. Jag var så trött på det här samarbetet med Lars Lind. Så att jag körde i Nationaldemokratiska partiet om jag varje dag. Jag har omskrivit en bok som heter Ikt maktos och drömmar av Iksdöm Lodenius. Men om det var Ja, det är med en på lite grann så här i skogen nu då så kiter att den här Nä, jag vet jag hörde konstigt ljud igår för jag hörde det bra nu igen i timmar och så tänkte jag, ja, B-datorn tänkte jag, nu men det var brandvarnen uppe i taket där och de får nog fixa batterier själv där det faktiskt en speciella batterier sådana här små rackade det är det vi ser inte några kantoneller, vi ser inga blåbär, vi ser inga lingon eller hallon eller någonting. Och den lilla pillesnoppen vill ta blåsa blåsan igen här. Faktiskt. Nu har vi sett eh, gubbar som är stora och tjocka och feta och har så pyttesmå snoppar. Så tjejerna skrattar åt dem. Mm. Och så kommer en neger, neger med en sån här som är två meter lång. Peter Punk, han var så ful egentligen. Han var ju väldigt stor och, och... Han ramlade ju ner från en byggställning då. Han uh, åkte i Uppsala Pendan. Han jobbade i sina förarbetar i Stockholm. Men det var i tiden så att han uh, skadade från en gång. Han fick blod, helt enkelt. Han avled sen på natten det tillkom komplikationer alltså det var väl han skulle inte avlida va? men blodförgiftning uppstod i den skadade foten sen vet man ju inte hur det hade gått om han hade överlevt det där man kanske hade hoppat på kryckor och blivit invalid också, och inte kunnat börja jobba igen men han skulle inte ha dött egentligen men det blev alltså en blodförgiftning då, en komplikation så att han avled och jag vet att han efterlämnade sig två små pojkar och här har vi en mystak också, en modell större. Det och det här var en giftsvamp där. Så Peter Punk efter den här tjejen. bisson är på Facebook där. Han är ganska så grov. De har gjort en del häftiga låtar. Det här fan här. Nu ska jag lägga ner gruppen nu. De här medlemmarna som var. dött. Man sa att Bisson hade mördat. Bisson i alla fall hade ju då kontakt med Peter Punk. Och Bisson var ju förbannad på Peter Punks flickran. För att när han var död. Då sålde hon allting. Hans enorma musikarkiv. Om man säger så. Han hade också här kataloger han gav ut tapes with danger, alltså han sålde kassettband och grejer han sålde, olika han sålde filmer och sånt där. och han hjälpte mig under många år men till slut så blev det så att han slövade bort en plastpåse är kanske 50 kassettband det är mycket det 50 kassettband åt helvete och då hade jag valt ut mycket bra kvalitet den påsen hittade inte han jag hade ju på att på den här påsen och till slutade i var halva påsen klar och halva eh, fattades då, men sen försvann den här påsen och han kunde aldrig hitta den här kassettbanden mer så det kan ju ha varit någon som har snott den här kassetten helt enkelt från honom då det var ju mina kassetter så att han skickade några, några cd-skivor gratis som kompensation så det är 50 i åt helvete och ungefär hälften där hade han kopierat en massa musik på så jag har fortfarande kassettband kvar kopieringar från Peter Punk och hans penna där och ibland är det bra kvalitet och ibland är det sämre och ibland är det bra låtar, ibland är det sämre låtar och så. det är dåliga produktioner ibland är det bra, ibland är det bara gap och skrik så att det är en blandning på kvalitet på de här grupperna helt enkelt jag tror det är som kommer här och här kommer en äh, militärklädd, äh, arg, hatisk man. Vi äh, kan länge inblandade de här vit, vit miljöerna Men vi följer den här vägen nu. Man kan även gå ner där. Så det rinner ju vatten också i vanliga fall ner här från ner till sjöarna. Men här uppe finns ingen. Här uppe finns ingen sjö. Här uppe finns. Ingen sjö. Och det ser jag skort vi kommer på den plan. Ser ni att på idag? Det måste vi göra om fler gånger Jag kan inte vara ute så länge för att jag börjar bli hungrig sånt. Jag måste hem och hjärta det här Jag har lite medtagen här och stel i hela kroppen här en bra säng jag har gjort idag Nu kommer jag upp på väntan här, i är kvart Nu går ut på vändplan här. Så. Nu är vi ute på, på vändplan. Jag måste ta mig hem nu. Jag kan här. hem. Det är jobbigt. Det verkar hela kroppen. Tällningsverket få vila. Nu vi solen tillbaks. Det är varmt och hett här. Vi är högt upp. Fin utsikt. Vi ska kolla här. Det ska finnas mobilmaster där borta. Jag har gått runt hela. Så nu ska jag försöka ta mig hem här. Det är som faktiskt. Vi är högt upp så det är lite extra blåsigt. Nu är solen fram igen här. Lite lätt molnighet. Håll tummen i att det går bra och sånt. Jag ska lyssna på musik också hela tiden. Jag laddar detta gott. Det bara undersökning här så folk hade tur på det här. Jag har ju absolut inga pengar. Det kommer ju försvinna av det här och gå på minus så jag lever på kreditpengarna som finns och de får man ju inte ta slut på då har man ju ingenting kvar så nu på väntplan här så går vi ner så här så är på vägen det här på var en liten by så låg längst ner förut så det här var ju inte planerat riktigt eller planerat jag kände liksom att nej vi tar en skogs, en lång skogspromenad istället idag där ser vi en mobilmast där borta, Och jag tror nästan att när jag, lämnade när jag lämnade Hofors på väg tillbaka till Långsötan Jag åkte ju 2,70 ner Jag var ju så trött, jag åkte inte trampa cykeln, jag fick gå en bit bitvis Jag orkade inte trampa, jag hade inga krafter i benen Om jag inte vid så Engelsfors Men när jag lämnade Hofors så minns jag en sak, att man kunde se en mobilmast i riktning mot Långsötan jag tror att om man befinner sig i utkanten av Håfors på väg tillbaka i till långsrötan då kan man se den där mobilmassen som är där eventuellt För Det är jag mycket svagt Det är svårt att säga men jag såg mobilmassen fall på ett Då ligger den på halva sträckan alltså det, är, det är över två mil i Håfors och Det är kanske cirka en mil bort till den mobilmassen Och det är drygt en mil kvar det är så drygt två mil helt enkelt i Hofors. Och det har vi redan varit. Nu har vi sådana små fåglar också. Min hörs är mycket bättre också nu. Jag kan höra små pipdjur från de här pippfåglarna som är i skogen här. Och då var det var inte meningen att skrämma livet av en liten rova idag också. Och var det var två unga tjejer där. En var blond och en var... Vackert mörkt hår hade hon. Det var jättefin tår hade hon. Den var jättesnöj. den lilla boven var ju rätt glömd. Den vågade inte, inte passera mig helt enkelt. Så att äh, orlnbunkarna börjar få en annan färg också. Ja, det börjar komma lite moln så här. Det kanske eventuellt att blir regn imorgon men jag hoppas inte på det. Det vore verkligen otur att slå på att regna imorgon. Det här skulle ut. Eller ner med bussen. Där. Det är gratis bussar, men det är lite jobbigt. De bussarna gick rakt ner till Hedemora. Och de är tvungna att köra bussen ut på landsbygden och samla upp resande som finns när vi åker i de här små orterna som ligger ute på landsbygden. Jag bor inte på landsbygden, kan man säga. Jag bor i en tätort som är ett långsökande. är i Hedemora. Sveriges äldsta stad. Men om det inte kommer att bli kraftigt regn så blir det så här Naken över kropp och ska, kanske, ja, jag ska titta på vedet Jag tittade på långsiktigt så skulle det kunna komma några regn imorgon. Så vi har haft ett antal Långa cykelturer Och spelat in här och det blivit, cykelturerna ligger ungefär på, på två mil ungefär per cykelsträcka, ungefär Så vi har cyklat en sex mil på sista tiden de här upp, som gick norrut. Först den till höger, den till vänster. Och den allra längst till vänster. Fast det var inte den ordningen. Men... Ungefär två mil i cyklingen där fram och tillbaka. Ungefär. Och vi kommer att titta lite grann här nu. För vi kommer nämligen kunna se mobilmaster så småningom. Med parabola på sidan. Och det gäller att passa på också. Det här är så här... Jag tror jag har köpt den här byxorna från här, röda... Ja, det finns en firma nämligen som har butiker också som heter röda... Ja, det är röda armén, nej. De säljer sådana här gamla grejer från ryska armén, rätt, sovjetiska material, uniformer och militärkläder och... Vad hette den här firman då? Ja, det är snygga militärbyxor faktiskt i kamouflage. Och den superstora magen också, och det är enorma långa håret som delvis är grott. Oj, oj, oj, oj, oj. Något delvis lite mulet här, måste jag säga, faktiskt. Något är lite mulet. Ja, det blir uppladdade apparater och så blir det hörlur med massa musik. Och ja... jobbig bussresa när det inte går raka vägen. Den gamla 1145-bussen som man åkte med många gånger man hann med den. Den gick ju rakt ut till långsötan. Ofta var det från station var det ofta ingen resande med alls eller bara någon enstake. Och sen var det ner asylsökande också. Med småbarn och grejer. En gång var det lite störande typer från långsötan här. De var lite fulla. De var på att med varandra också. Kärring där och några gubbar. De var inte nyktra. De hade nog varit på Systembolaget också. Tydligen kan man beställa sprit också. Och hämta ut på Ica. De är ombud också. Systembolaget om man minns rätt. Här var också en vandringsledning. Som jag kanske skulle kunna följa. Men jag gör inte det. Jag följer istället den här vägen som går här. Här är också en väntplan. Vi kommer in på en väntplan från början. Målligheten har ökat något i alla fall. Det är varmt och kvaft det. Och blir det blir lite svalare. Klockan har ju 13. Min klocka går i vintertid. Så den här på på grann. Förståndet varmt där. Jag har en grön tunn jacka med mig också, Så jag är väldigt svettig. Och det här var en riktigt lång eh, skogsvandring det här runt. Faktiskt. Och eh, den sista tiden har det alltså blivit, de sista utfärderna med cykel har det blivit ungefär sex mil. Jag kan inte säga exakt, men om det vägen eh, att ta slut uppåt norrut är en mil upp och så blir det all mil tillbaks men det är svårt att säga exakt vad. det kan vara mindre och mer ungefär 6 mil cykling på sista tiden det är inte så dåligt faktiskt och Hofors har redan varit i. förra så har man cyklat till Seter också Hedemora och Gartenberg och Silvhut i år. och Hofors ja Hofors och Silvhut i år. Gartenberg Seter, Hedemora Ja, oh, uh, stjärnsund också var det flera gånger. De militära verksamheterna som finns här, det är jag som har militärbyxor på mig, fast det är amerikanska. Jag har ett par gamla militärbyxor som tjockare typ som jag gärna vill glida ner hela tiden. Den här biten hade bra med en liten metallkrok. Men det var ingen fara med B-datorn. Brandvarnaren var det, och det här fick jag lösa på i timmar helt enkelt. Men till slut i alla fall, det var alltså en ny dag. Efter midnatt i alla fall, då stängde jag av den här apparaten. Jag lyckades peta bort, jag lyckades peta bort batteriet där. Så här, lite mindre batterier några stycken. Och då får man säkert... Det finns en mycket liten lägenhet i alla fall som man har målat upp nu så ligger äh, samma hus va, som Oskarsson blir det väl. tror jag nästan att det är. Den är väl på 69 kvadraten 2 Och det här har varit en målargubbe där. Och nu står det två blommor i fönstret. Men jag har inte sett någon människa där på kvällen med några lampor. Och det är kanske inte så lyckat att sätta blommor i fönstret om det inte är plastblommor. De torkar jag ur då. Så att det verkar vara på gång där, när de ska flytta in. Det finns ett antal, jag tror att det kan vara, kan det vara 15 stycken tomma lägenheter i långsiktet. Ja, det är nog de nästan det. Det är de minst 10 i alla fall, och de är ju så jäkla små. Jag har ju en trea, det här är ju mindre, de som är lediga är ju mindre jäklar. Det är ju bara på 27 kvadrater grejer, grejer. Asylsökande består ju inte av mycket barn, alltså de kan inte bo så där. Och tänger hit vad är det är 12 stycken av syltsäker i på på på 30 på, vad var det 38 kvadratmeter 12, 12 stycken en tvåa alltså 12 personer varav de flesta är barn en tvåa på 35 kvadratmeter Det var ett torn som som är där borta som man ser som att vi kan placera riktigt. Det kan inte vara Stjärnsundkyrkan i alla fall. Man ser någonting visst där. Det ser väldigt konstigt ut. Ja men har vi gått runt här. Målheten har ökat något. Det är fortfarande mycket varmt och hett faktiskt. Och det här var ju verkligen en. Vi kan se här vi kan se den här mobilmassan som ligger i den riktningen där. Och där borta ligger den nämligen. Där borta ligger. Där borta ligger alltså en här mobilmaster med parabola på sidan. Målheten har ökat i alla fall. Den saken är klar. Men frågan är om det är kanske en övergång till sämre veder och det vore verkligen otur. Om vi skulle på regn nu ska jag bara gå till bussen och sen ska jag gå mot Myrgatan och sen när jag är klar, det är bara en undersökning va? Så att, eh. Nu håller jag apparaten här också. Vi ska se, det är svårt då. Nu har jag varit på de här skogsvägarna hela vägarna. Cirka 6 mil här totalt på de här 3C-cykelturerna. Idag så var det en riktigt så här lång jäkla grej. Det har ju verkar i hela kroppen här. Men jag hör bra i alla fall, starkare och hörlurar och sånt är mycket, mycket starkare volym på. Det har varit nedsatt. Jag har inte sett någon mobilmaster där jag varit i alla fall. Det är råvirke här till Västerås Energi, då drar man upp hela tren alltså. Det går inte till ett värmeverk då, som man eldar med. rå energi heter det va alltså hela, hela tre stycken alltså det finns inte någon avhyvling av dem utan man drar upp dem bara som de är alltså man skalar inte av dem helt enkelt från grenar och sånt utan man, man tar allting och eldar med i värmeverket till Västerås energi Det var någonstans jag var också. Vad var det någonstans då? Bort i Västerbyn kanske det var va? Utanför lite grann där. Så var det ju så att jag skulle man ju ha upp till Innsjön, terminalen. Carl Hedin var ju där. Så att... Uh, nu har jag min här. Om vi har Gunnar mikrofon här den 28 onsdag. Jag ska börja få vila lite grann här. Nu jag är jag ganska medtagande i verk hela kroppen. Här ligger nämligen hela, det ska till västås energi här. Vi ska titta om vi kan se. Och här har man gallrat en hel del också. Det är nog Kempovägen vi är på. Jag ser vad det står på lapparna där. Kommer det solen lite grann tillbaka fast det har också murnat på lite grann. Och det eh, ser berg långt borta och det är ganska disigt. Det finns lite öppningar här ifall solen vill komma fram. Annars är det ju väldigt muret helt enkelt. De här gallret ganska stora områden här. Vi ska se vi har alltså mobilmast någonstans. jag ser när vi får lite utsikt att jag har alltså inte hittat den här mobilmasten som det ska ligga här i den, i den riktningen där det är skönt som det ligger där nere där har man gjort eh, Karlhög också längre ner där så där kan vara berg som ligger bort i min så någonstans, är svårt att placera fasen också, i det där Älvsjöberget där är inte det ja då det är svårt att placera de här mobilmastern som ligger här borta de ligger där i den riktningen någonstans faktiskt om man har på lite grann har det gjort var någonstans de här mobilmastern kan finnas någonstans här är råvirke här, de har man dragit upp träden sådana med helt enkelt. och där ser vi också hålan, skönhålan de har läggat längre de här nu så att lapparna blir dåliga. dåliga Lagamo Kempo Västerås Energi Grovflis, Bajlöv de har läggat längre de här nu faktiskt de har munat på lite grann också och jag har ju försökt se vad var någonstans de här mobilmasterna är någonstans det borta någonstans. Pålen är där. Men vad eh, fan som också hybrida. Där har du. Så, så blir det här. Så där är ju alltså Älvsjöberget. Det är ju där. Ja det är inte det va? Fan, det har varit ett stort kalhygge här. Och nu ser jag precis mobilmaston där. Och en parabola i den riktningen där. Och så lokaliserar jag lite grann så här. Älvsjöberget är ju där va? Är det egentligen det? Där är mobilmastan där, rakt över. Jag ska titta så här, på kartan. Den här vägen kommer här uppe här. På höjden här, backen här. Och så rakt upp på andra sidan. Var det finns en skogsväg, Det måste finnas en skogsväg där uppe på andra sidan. Om man kan plantera exakt vad jag är nu där har alltså mobilmasten och parabolantennen där för det där måste ju vara Älvsjöberget där va och så är det lilla och stora älvsjön som ligger nedanför där och så är det stora älvsjön som ligger där så är det ovanför där skogsväg och där är sjönhålan där där riktigt rakt över och där. där har det mobilmastet då som inte jag har lyckats hitta var den står någonstans satan också, där är det ja. för det måste ju finnas en skogsväg där så. det måste vara stora älskön som ligger nedanför och sedan är ovanför där Ja, jag kommer att tänka på en sak faktiskt nu. Jag kommer att tänka på en sak. Att uh, den här vägen som går allra längst vänster. Som man här var på. Förbi, jag kommer hela vägen bort till, till de här små sjöarna som var i skogen. I högt upp. Där finns det faktiskt en skogsväg som går uppåt. Till vänster. Som går ganska högt upp det är så jobbigt med de där uppförsbackorna eventuellt där kan det gå upp till ett högt berg som är mobilmast jag ska alltså titta lite grann på kartan, för det finns en väg som går till vänster innan man kommer upp till de här, skogs, de här skogssjöarna jag vet precis vilken väg jag talar om nu där uppe har vi där är mobilmast det ligger alltså Hedemora kommun det är inte Seters kommun och det där är Älvsjöberget. Det där Älvsjöberget. Det där va? Det inte där? Nej, det. Ja, det är inte Älvsjöberget det där. Fan, ser den också. Nej det är inte Älvsjöberget. där är inte Älvsjöberget. Nej det är inte. det är svårt att placera riktningen Botte. det är hålan där ja. det där är inte Älvsjöberget jag var på en hög höjd en gång då såg jag det berget där men det är inte Älvsjöberget åh oh. nej det är svårt att placera riktningen det Vafan ligger, fast den ligger li lagarbacken någonstans? Ja, det är väldigt svårt, den riktningen och sånt. <klarar> järlig, så kort, järlig. Järlig. Där är Hälsobergen. Vilken riktning det är läge och vad ser man ju... Ja, nu kan jag inte pressa, jag vill se vad den här mobilmasken är, man... Men jag vet inte vilken väg jag tänker i alla fall, finns det finns faktiskt en liten väg som går upp till vänster. Den kan eventuellt gå upp till högt berg som har en alltså mobilmasker och parabolan. där. Men det är svårt att placera riktningen här nu. Det här är i alla fall Sjönhånan. Där borta är den. Faktiskt. Det är mycket svårt att placera det här, för Älvsjöberget är inte till höger vi får nog släppa det här är det där Älvsjöberget då man kommer ju upp till läggabacken här borta och då ser man ju Älvsjöberget grustaget där och det där är inte Älvsjöberget, där är inte då måste Älvsjöberget komma med till vänster jag ska ta den här riktningen här den här uppe backen här, ungefär och sen rakt över så att se var, var någonstans på andra sidan Skogen, kanske långt på att ligger en skogsväg där mobilmaster kan finnas. Så hör man ju pipljud och grejer igen här då. Ja det är två timmar och 34 minuter. Så det här är väldigt svårt det här att lokalisera vad den här mobilmastern är. Jag var på väg längst till vänster och där fanns en avvikande väg till vänster som gick upp högt upp och tog slut där. Där kan man höja... Men jag såg ingen mobilmast där. Älvsjöberget, vet jag. Vi måste ha den riktningen. Där måste Älvsjöberget ligga. Där. Inte där. Man åker så kommer upp till... Man kommer ju upp till, till Lagabak, någonstans på vägen som går där nere. Så då är jag i Älvsjöberget till vänster där. Så jag tror att jag ser mobilmasten där. Vet du. Jag kan inte placera riktigt faktiskt. Men vänta nu, jag är inte det där grevelberget där. Jag alltså tror att jag har blivit lurad faktiskt. Jag har blivit lurad faktiskt. För att det där är ju Grevelberget. Det är vi i Lisa va. Den här enorma långa uppförsbacken. Ja men nu, nu, nu har jag det klart. Det där är Grevelberget jag ser. Så att det har jag redan varit. Man kommer till vänster. Rakt fram emot varsitt vänster är det med ett Så att det finns ingen mer parabolantenn och grejer här. Det där är eller mobilmasten och så parabolantenn på sidan. Den där är det där är Grevelberget. Det är ganska stora produktionsområden. Så vi kan släppa det där. Det finns inte några ytterligare mobilmast. Utan det vi ser är Grevelberget. Det är det faktiskt. Det är förbi Bosa-Lisa Uppensbacken Och sen där uppe tar man till vänster mot Riskebo Och fortsätter rakt upp där Och sen till höger blir det Hofors Hofors ligger i den riktningen Det där är Grevelberget Mobilmasten Jag har ju trott att det finns ytterligare mobilmasten någonstans Vi kan släppa det där Nu har jag det 100% klart för mig Exakt. Det är så svårt med riktningen här Det där är Grevelberget och vänster går mot visebådar. Och höger sänger höger där borta ligger Hoforsta i den riktningen så. Ja, ja så är det så är det. Nu har jag löst det. Jag tror att det fanns ytterligare en motilmassa i området här Men Nu har jag löst den Nu kommer solen tillbaka. Och vi ska väl ta oss hem igen. Jag behöver inte grubbla mer på mobilmaster och sånt, det jag ser är Grevelberget. Och så såg jag Sjön Honan också. Nu har vi löst det problemet. Det är Grevelberget, nämligen. Här det. Det här har jag varit två gånger, tror jag. Nej, tre. Jag cyklar ju till... Engelsfors och Hofors. Och sedan vänster har jag varit två gånger. Och Riskebo. Andra gången så tog jag mig ännu längre norrut. För jag hade bara en liten bit så komma man ner mot Europavägen. Som är där borta. Ja det stannar. Det är Grevelberget. Det är det. Ja. Det är Grevelberget. Där borta ligger Riskebo som till höger går mot Engelsfors och Hofors. Alltså nu är jag på väg ner för här. Oj, oj. Det sitter fågeln där. Ja, den är en tallt liten. Den man var svart på huvudet. Och där ser vi också en här. Alltså skogsvägar som gick från sidan också från 270. En del gick hela vägen till promleden också. Det var ju delvis på en förut. Och när jag lämnade Håfars så kunde man se en mobilmast i riktningen långt bort mot, mot långsötan. Det kan vara även på den mobilmasten man ser. När man lämnade Håfars så ser man den mobilmasten som är där borta. Och den ligger ungefär på halva sträckan, kanske någon mil bort. Och det är drygt två mil till, till, till Håfars. Så nu har vi löst problemet och det här mobilmast och parabol vi ser är alltså Grevelberget där. Det kan inte ha någonting annat. För där ligger det alltså inte i Älvsjöberget. Vi tittar på en karta här. Och så kommer man rakt över där. Visst har folk som GPS och grejer. Men har jag inte jag. Ja, solen var framme lite grann. Men faktum är att det är, det är lite lite växande månlighet här så att det kan inte bestämma sig riktigt hur du ska ha zonen ja men det måste alltså vara så för det var en parabolantennad också och riktningen. det riktningen prov ledande nu stämmer det Jag är på väg ner. Och äh, ja, det är lite tufft och jobbigt här. Jag håller på välte foten Verkar redan naked överkropp. Jag ser att det kommer bli lite i imorgon. Det är så här: naked överkropp och samma militärbyxorna Och kadelsen i min bussbiljett. Ja, men det stämmer ju då. Parabolantennen var ju på sidan Och det gick i i den riktningen också. Faktiskt. Och det är stora skogsområden. Och det är mycket, mycket skogsvägar så här. Och vi har kommit runt alltihop här. Och det kul att man kunde hitta lite eller också. Vi ska titta lite grann efter det. Här har det varit vattensamlingar tidigare också. Man har upp. vad jag väl komma igenom litegrann igen här. Det här var nog spår efter någonting som har gått lite blöt lera. Men det verkar vara löst det problemet. Det finns inte någon ytterligare mobilmast. Utan några grusvägar. Och det är väl 6 mil ungefär. Jag kan inte bedöma så exakt, jag har ingen dator. Klocka. Det finns någon dator på. Men i alla fall då så har vi lyckats med det här nu. Och vi ska ta oss ner på vägen så här. Lägga vägen och hem. Och de här tjejerna var jättesnygga alltså. Kan ha varit för 20 år. blond där mörk hår. Jättesnygga var de nu. Jättefina tjejerna. De var jättefint vackert mörk hår. Jättesnygga var de. Blonde var en liten vätskrandbote de måste ha vätskrande, de måste ha mig här har vi en vattensamling också här en hel del små fåglar också här och fåglar kan ju tvätta sig också i det här vattnet och dricka och även skogens djur kan ju dricka i vattensamlingar och sånt det var alltså mycket att dricka det här vattnet Ja, jag ser lite blå himmel, men det är också lite mulet, vilket gör att det blir lite svalare. Ja, Sista hade man förstört en hel del av marken och vägen här borta uppåt, så att jag undviker den tills vidare. De kommer rapporteras sen hur det ser ut på platsen senare så här. och så får jag väl ta kontakt med Jan Eriksson om det inte har återställt det var en skador på den här elspåret också. Jo, men det stämmer då. Att det finns ingen mobilmass att leta efter, det är Grevelberget man ser. Och så ser man en mobilmass långt där borta, eventuellt samma som man såg när man lämnade ihop först. Så här kommer en lite tärklädd hårdtra till no som är ganska bra tår nu börjar jag faktiskt med på lite grann jag vill inte ha någon regn det krånglar ju till det hela för mig håller på att en paraply och sånt det verkar vara lite konstigt det på gång faktiskt här vi får titta efter svamp också senare jag ser verkligen bråbär eller någonting här sen jag var ute såg en snok också men den försvann väldigt snabbt så att eh, några häftiga cykelturer har det blivit också. Sist om den och så blev den här skogs Så nu tänkte jag faktiskt ta och tvila lite grann. tänkte jag göra bluna på lite grann ja det kommer inte att hålla att så länge till man är lite liten stund till Den har jag gått faktiskt och det är en bit kvar när jag är hemma men äh Jag vill att ta laddadapparat till gula blad här, annars är det väldigt grönt och fint. Och jag har ju tämning och i här också. Faktiskt. Så svettig är jag. det svarare här, det är ganska så möjligt faktiskt. Man ser lite öppningar på hemland. och lite gula löv lite att torka någon som har hamnat på marken och så är det ju väldigt, väldigt och fint anta länge Det säger jag faktiskt och här har varit vattensamlingar här som har torkat och det är inte lika kvast länge utan det är tvärtom ganska så det är ganska så uh... svagt. Vi kommer gå i alla fall en bit ner till höger här. som Nu ser jag. Nu ser jag avviken ner oss här då. Nu ser jag om det kommer någonting. Kanske vi ska gå hemma där. Jag ser att jag får trycket här. Insekterna surrade. Ja. Lite öppningar finns då. Så vi kan se om lite sol vi kan ta sig igenom här. Så. Uh, någon som har ticka också här. Det är tjartigt. Bärda nöden är den och folk som gissar. Ja, du, jag hör bättre i alla fall lite så här: intressad hörsel. Ja, det var länge sedan jag var här, utan cykel också. Gå så här i skogen. Vad för är man också? Ja, jag har på fortfarande mål. Jag hörde det också musiken. Så är gärna i när jag kommer fram. Nu börjar jag bli alldeles utmattad här och hungrig. Jag brukar ställa fram en skål med lite sidor och få lite smäck i till att början med. Och nu är jag ganska högre det här. Men jag tar den här vägen. Ja du, hur långt var det här då? Man kan inte veta. Vet kan det bli en mil idag? Ja jäklar alltså. Det kanske är längre än vad man tror. Då. Man kan ju bara beräkna på det, ungefär. Men det där var Grevelberget i alla fall. Jag trodde nämligen att det fanns ytterligare mobilmassa uppsatt på någon sån här skogsväg. Ja, vi släpper den. Det var en svamp där. Men jag har inte sett någon cancer eller alls. inte sett upp kanter eller alls. Inte en enda. Vi får se hur det blir i år. Man måste göra lite tur också. Så får det gå så här lite grann i skogen hålla flukt. Och så småningom så kanske man kan hitta i alla fall några. Innan det hela är över. Men man kan hitta svamp långt långt sen på året. Det här det med om faktiskt. Man kan hitta svamp sen tårig så att säga. Och äh, det var snustort äh, på vattenbäcken där borta. Men, äh, vi får se hur det ser ut här längre ner. Det här ska ju egentligen äh, vinna vatten ner till Sjön Rällingen. Till Sjön Rällingen alltså. Ja, här går en grej inom skogen här. Det är vissa stiger som man inte går på. Man skulle kunna testa dem. Kommer man ju fram här. De är ju uppmärkta. De är som de här. Speciella skjuta. Det är inte om det här. Solen kommer och fram lite grann så här. Här kommer solen fram nu faktiskt. Vi kommer ut i skuggan och kommer in i en stark sol. Så när den kommer fram där den är gott stark och liksom varm, då blir det riktigt hett. Men tyvärr så har det faktiskt blivit lite molnsystem. Hicka. Ah, hicka, hicka. Oj. Lilla, hicka. Gå till hicka. Man är jävligt var det hicka i skogen också här. Min polare. Hickgubben. Hick Rappkommentar i idag, Ta att här rap, stigning. Rapparna i USA mördar varandra. Är det inte för hemskt? de dödar varandra de här rapparna det är hemsta. <laughs> peace on your grave motherfucker. skäckligt uh, det är med ja. de här inte ring de här pette. satan vet du och så blandar de sig med våra kända artister också det är fan hemskt uh, we have no bananas oh ja yeah. well the sun is coming back here and it's very hot at the moment and my sister, Annalisa McNamara are in Perth, in Australia she won two tickets now for the concert with Jim Barnes uh, who is Jim Barnes? I don't know, but I know that they just love ACDC if you come from Australia just you love ACDC yeah, when my mother was in Sweden in 1976 I got records from her And I remember it was Sherbet, uh, they changed the names now, and also uh, with Tell Mudry Gang. Alltså jag bytte lite skivor också med min halvbror Christer där. Alltså det var en, en vinyl med Tell Mudry ganska töntigt var det. Och så Sherbet också med en otroligt fin låt som inledde där låten house. Set. Jag fick alltså lite skivor när min mamma kom till Sverige 1976. But she has no teeth in her mouth. It was complete nothing. Hon hade alltså inga tänder i munnen. Och enligt min mormor så glömde morsan löständerna kvar nere i Australien. Jag var alltså 16 år gammal. Och min morsa var tandlös och jag fick ju naturligtvis en total chock. Det såg vi hemskt ut att se sin tandlösa mamma komma från Australien hon hade lämnat USA 1964 och kom tillbaka 1976. Handlös Utan tänder. Jag bara, men vad äckligt. Hon har inga tänder i munnen. Nu var hon väl kanske 65-66 någonting. Men då var hon ju inte så 1976 och inga tänder. Åh, för satan. Jag tyckte det var för rids att Åh rent. Ska jag se om mamma mamma tappade den. Vad för stick hon ner? Hon skulle tagit ner mig också. Men det gjorde hon ju aldrig. Och ramen är kvar mig här i Sweden. Yeah, we got some international broadcasting now at the moment for our international listeners. So if you haven't uh something what I told in Swedish, I have some talks now right now in English at the moment I can speak very well oh yeah I can speak very well so if I have lived in Australia it has been no, no problem for me my uh, English is very good and I can talk speak English very good uh, very nice uh, yeah at the moment the Sun is here And it's very hot at the moment, oh yeah. They goes here in the wood, called Dalcarsvägen, And every year they goes from Mora all the way through Stockholm. And they are walking all the time, three miles per day. Take some sleep and rest, and next day they walk. Some of them doesn't have the power, the guts, to go through all the way. But they're coming here and goes through a long down and long spin and down and all the way to Stockholm. And I have pictures when they're coming with flags from Dalarna, arriving to Stockholm. They're going in the central of Stockholm and they have special clothes from this area, from Dalarna. And they're wearing uh, many flags showing that it comes from Dalarna, we're walking Dalkarsvägen, <laughs> and we are going Dalkarsvägen at the moment, no, but we're not going to Stockholm, no, no, no, we are not going to Stockholm right now, we are going back to Longsjötland, <laughs> I promise you. So. We are not going to Stockholm. We are going back to Longset at the moment after some very hard, tough walking around a big woods. I can hear some water here. Ah, yeah. So this water is going to the sea called Rellingen. Oof, if you have a map. Uh, take some eniro SE and take Longshyttan, a little bit north about Longshyttan we are right now. So it's a pretty well good weather at the moment, the sun is shining and it's very hot. And uh, I have some peep there from a bird, it's a bird, and I have a naked body. <laughs> ...and my military clothes. Yeah. Ja... Så att... Uh, nu vill jag ju faktiskt bara hem här och skiva i mig några filmer på knykebrödsskivor och sen försmåningom nånting att reta och sånt. Oj, oj. Det alltså, är eldjusspåret det här. Sen kommer vi svänga vänster här på ett ställe. Man kommer alltså från Mora den här vägen och så går man igenom Långsben. Jag var ju Långsben igång eller någonstans där borta. Så kunde man se att det gick inom skogen. Skyltat. Vi kan höra lite vattenpål här. pålande vatten. Och det rinner alltså igenom här. Jag är ju eljusspåret det här. Och jag är inte den som inte löper och åker löpkrenor alltså. Utan jag går ju då. Så äh, det här var ju ganska så ansträngd. Det rinner vatten genom där. Där kan man Och det rinner ner i rällingen. hynner i sjön Vällingen. Det är alltså ett eljusspår som går här. Vi kommer ta till vänster här. Ser det ser en här enorma uppförsbacka här på eljusspåret. Men här rinner alltså vatten här. Och vi kommer ta till vänster. Här är det återigen skjutat. vi kommer alltså ta till vänster. Det är dalernas lensymbol också faktiskt. Vi kommer ta till vänster här, och det är skönt vänster också. Där är världens uppförsbacke där alltså. Och, eh. Uh, pretty hot right at the moment. The sun is here the är. Ja. Ja. Ja. Här är en av vattnet som Jag är ganska så trött. Jag tar på vägen i här också. Nej, det blev ju inte så. Min mamma stack ju 64 så att jag blev kvar i Sverige här. Så var det ju. Hon lämnade mig kvar här. Mormor fick ju ta hand om mig. Jag växte upp i min gamla Gamla mormor. Det var en tant som inte var min mamma. Min mormor, hon blir bara mindre och mindre och skrynkligare och skrynkligare och äldre och äldre och gråhårigare och gråhårigare att jag har en film hur hon såg ut innan hon dog alltså. så jävla skrynklig och gammal och nästan förvirrad i trynet och höll i fjärrkontrollen de här stolparna här, de är nog impregnerade med kriosot, jag tycker det luktar väldigt konstigt här, det är nog giftigt ämne. Man känner alltså att det är impregnerat, att de ska ha med det med ett ämne som jag inte är trevligt luktar. Det är, lukta. är inte tillåtet här nåt bra. Man borde de här elstolfarna saneras eller rivas eller ersättas från energet. Så att det är ett förbjudet ämne. Jag kan ge mig på att det är det som luktar för de här, här tre stolparna. Vi kommer att komma ut på vägen sen faktiskt. Man ser såna här enorma upphållsbackor där. Skjutbanan då och, och det här huset och alltihopa som fanns där. Toaletter och allting. Där jag hittade det där täcket att efter skytteklubben kommer skoteklubben men de försvann ju också som man flyttar på hela huset också efter man massa inbrott jag lyckas rädda i alla fall kassettdäck där är dubbelkassetteck men det är bara den höga som funkar oj oj nu är jag på igen I min mean, I mean ska är bra faktiskt jag brukar ha kontakt med Anna-Lisa McNamara även Mike, Michael McNamara som är född som Ja, vi drar inte upp till den gamla. när han var i Sverige som var liten. Han har faktiskt varit med en hel del innan han försvann till Australien. Han bodde i Göteborg ett tag också. Som var liten. Michael McNamara föddes ju som... Fast han föddes i Australien. Inte i Sverige. Han är född i Australien. Men... Alltså, född i Australien. Är han. Men... Man bytte namn på honom. Han heter Johan Sättelström. Men det kan man inte helt där nere. För Johan är ett äh, tjejnamn. Det är Joan. Så han blev retad i skolan och fick verkligen fightas hårt. Mycket hårt fick han fightas. Så de var dumma mot honom. Och, ja, han blev en hård jävel. Tuff typ, om man säger så. Då. Tuffare typ. Han ville överleva också, så han var tvungen att färkas tillbaka. Det rinner vatten här. Här rinner alltså vattnet ner Rärlingen. Och vi kan ju gå ut på vägen som är där borta. och var en fågel som flög upp. Och jag är väldigt frättig också. vi fortsätter vägen ut här så kommer vi ut på vägen fram och stränger. Vi lägger en skjut här men det var länge sedan den försvann. Det är ett litet kvar här nere. Så det huset, är borta alltihopa där. Här inne vattnet här. Att vi ska ta och gå tillbaka till Långsjättan. Delvis börjar solen komma tillbaka igen. Det är lite växande månighet här. Mycket knippan skramlar på. Faktiskt. Jag har ganska mycket cykling här sista tiden, och idag blev det en lång skogspromenad. Faktiskt. Så att nu ska vi börja gå tillbaks här. Ut på lagabaksvägen. Och vi har travat ganska långt idag man kan se vägen också där. Det är någon skylt här. Här ser man nog också rädlingar också. Nu får jag tillbaka till. Det har gått runt. Ganska imponerande område. Och behöver verkligen få ta igen i den faktiskt. det kommer spela in lite en bit till här. Men det är också bra för benmuskler och sånt att inte hålla på att cykla jämt utan testa här också, där ser man räddligen. Ska man kunna hitta någon svamp och sånt så måste man alltså gå omkring så här och titta. Om man cyklar så på grusvägarna så ser man ingenting, man måste ta lite skogskromenader så här. Och ha lite tur också. Vi kommer ut på, på själva regeln här, Lagrabacksvägen förbinder laggabacken och så vidare med långsyttan. Och äh, vi kommer ut på den snart. Vi ser också, där ser vi äh, Sjönröllingen. Det är faktiskt en regbonda här som är öppen. Så att äh, jag har sett några rådjur på länge heller och sett det, ja och jag var till efter midnatt när vi löste problemet i alla fall det var en brandvarnare som var dåliga batterier i så den började låta konstigt så att efter midnatt så var jag tvungen att bryta power med en skruvmejt och pilla bort pilla bort det lilla batteriet där det sitter några batterier där som har lyckats trycka upp så det är för råda kontakt så alltså, det är en tyst så jag har täckt över också med ett A4 blad också